Két, hár, néz. Eljátszva az úcska színjátékon. Nem. Én csak boldva járok. Sajnos kocsmában már nem. Nem. Másik nem! Ahó! Elég! Hey, Feljancsi! Mi a Rajánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kirlódik már itt? Jó reggat. Ma 2020. január 20-a hétfő, van a pontos idő 7 perccel múlott, de hogy 7 perccel, 6 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfe minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fialajános műsora. Odakint a mikrofonomat igazgatom, annak a hangját hallják, odakint nagyjából mínusz egy plusz két fok van. Az időjárás jelentők szerint, az időjósok szerint ma az ország egy részén nem csak a felhők fölött lehet meglátni a napot, hanem itt lent is, amiből az következik, hogy se köt, se felhő nem lesz, majd tapasztalni fogjuk. Ez a Kejfély Jancsi minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és Fiala János korhatáros 14 jelen aluliaknak nem fölötte is a igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Itt szeretném elmondani, hogy a Kejfe Jancsi révén sok minden történik a, a világban, vagy által. Egyebek közt egy közleményt is kiadott a hegyvidéki önkormányzat, amely nem jelöli meg a Kejfej Jancsit és a Spirit de a közlemény hátterében ott van mindaz, amiről a Kejfej az elmúlt héten szólt, ezt tehát 48 és fél 8 óra között fél 8-kor kapcsolom Magyar Györgyöt, már ha fölveszi, mert hogy nemrég tért haza a tengeren túról, és hogy a jetlag milyen még teszi be a lábát, azt majd tapasztaljuk fél nyolc után. Nyolc óra után Füriyes Balázs rendel, ami azt jelenti, hogy nem csak az én, hanem az önök kérdéseire is válaszol. 061 0877 fél kilenckor aztán kapcsolom, vagy fél kilenc után néhány perccel Mohás polgármesterét, Csorbai Ferencet, hogy aztán kilenc óra kizárlag egymáséj legyünk, már ha marad itt bárki is. Fél tíz környékén pedig elköszönök önöktől. A tegnapi nap annyira sűrű volt, hogy nem volt módom összesíteni az önök szavazatait, így egyáltalán nem tudom megmondani, hogy hány órától lesz majd az ismétlés ma. Illetve hát pontosan akkor lesz az ismétlés, mint amikor korábban volt. A mai nap folyamán valószínűleg már lesz módom összesíteni az önök szavazatait, de tegnap, amikor megérkeztem Komáromból, olyan miért szakadt rám a szó jó értelmében, mindaz, ami egyébként a munkámmal együtt jár, hogy arra szavak nincsenek. Néhány órával ezelőtt még a művészmoziban teljes mértékben hatása alatt voltam a kóreai paraziták, illetőleg magyar nyelven élősködők, hát paraziták is magyarul van, parazit, magyarul élősködők című filmnek, hogy arra szavak nincsenek. Ezt követően hazavittem otthonába a barátnőmet, aztán útba a Turul emlékművet, amire az a hallgatóm hívta fel a figyelmemet, illetőleg a Turul emlékművel lévő változásra, aki a múlt héten letakarta Pokorni József nevét, a Nílás múltú nagypapa emlékét így mint egy megörökítve, illetőleg hát be illetve reagálva mind arra, ami a múlt héten történt. Itt most egyik szavamot a másikba öltöttem, némileg szerencsésen, némileg szerencsétlenül. A helyzet ugyanis az, hogy tegnap még egy ilyen lassú folyású izé vízimadár voltam, ahogy otthon mondták, ez aztán egy ilyen sebes vízű pataká, vagy folyammá változott az éjszaka folyamán, mert hogy azt tapasztaltam, amit a hallgatóm jelzett, hogy két sor teljes mértében hiányzott az emlékműről, azt akkor még nem lehetett túl hogy ez minek a következménye, e, megtaláltam az önkormányzatot, illetve az önkormányzat megtalált engem, magyarázatot kaptam a kérdéseimre, ezt majd 4-8 után elmesélem önöknek, is. hát ez olyan mértékben forgatta fel az estémet, hogy ugye hosszú idő után írtam önöknek egy jegyzetet, amit kizárólag a Barcelona-Granada mérkőzés utolsó perceire szakítottam meg. Valamikor fél egykor feküdtem, aztán negyed kor keltem, hogy készüljek a magyar Györgyel való beszélgetésre. Ugye magyar György azon ügyvédek közé tartozik, akit szó szerint ugyan nem.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 de másféleképpen említett a miniszterelnök különböző beszédeiben és aztán voltak olyan a kormányhoz már közelebb álló vagy távolabb álló emberek, hát Orbán Viktornál ugye nincsen közelebb álló személy a kormányhoz akik meg is nevezték Magyar Györgyöt mint egy olyat, aki hasznot húz abból, hogy Strasbourghoz vagy valamely más nyugat-európai város, ahol van bíróságához fordulva olyan összegeket szerez meg bűnelkövetőknek amely hát az égbe kiállított Bűn a mai magyar kormány megítélése szerint. Ez párhuzamosan hangzott el január 9-én azzal, ami gyöngyös patával volt kapcsolatos, és amiről azt feltételezi az ember, hogy ezek előre megbeszélt újságírói kérdések voltak, mert egyébként nagy valószínűséggel a miniszterelnök valamilyen módon talán nagy valószínűséggel megfelelő rész aláhúzandó szerétejtette volna annak, hogy az előszövegében még nem az újságírók kérdéseire válaszolva valamit mondjon a gyöngyös patán kialakult helyzetről, valamit arról, hogy mi a véleménye arról, hogy bűnözőknek kártérítést fizetnek ki, mert hogy egyébként ablakukon, ahogy fogalmazott, nem eléggé vagy nem elég hosszan süt be a nap. Itt aztán Megjegyezte, hogy ebben milyen soroshoz közel álló szervezetek és ügyvédi csoportok húznak hasznot, akiknek előbb-utóbb majd a körmére kell nézni. Ez egyébként a szombaton látott civila pályának is a témája volt. 061 877-0807 már nem túlságosan sokáig, de addig mindenféleképpen, amíg felolvasásba kezdek, nagyjából 9 perc múlva. Ma 2020. január 20-a hétfő van, és három perc múlva lesz reggel negyed Hívom fel figyelmüket, hogy a Magyar Györgyel folytatott beszélgetés nem interaktív, a Füriás Balázsral folytatott beszélgetés interaktív magyarul számító kérdéseikre. Mohás polgármesterével való beszélgetés ismét nem interaktív, a 9 utáni rész pedig megint az, akár csak most, kettő és fél perccel negyed nyolc előtt, és... Csak valamiért fogta magát, hogy a CD lejátszó is megállt, amit nem veszek örömmel, de kénytelen vagyok tudomásról venni, és nagyjából még hét percig állok az önök rendelkezésére. 061-877, 0 ezek a szünetek nem a CD lejátszó hibája okán vannak, hanem a CD ilyen, ezért elnézést kérek, -e túlságosan karcos. In nacht from 061-877-0877. In the nacht from 1.2.02.19... Megszüntetem ezt, illetve meg is szüntette. Magát ezek ismerős mozzanatok, de kivételesen senkit az ég a világán nem okolhatok azért... Amit most történik, mert ez kizárólag az én hibám. 0618770877 877 ma 2020. január 20-án, hétfőn nagyjából egy perccel 48 előtt. Choke-i-tsu-ta-ny, choke i Tövegőből mit befuttál száján, midő lelkessé lett a legelső ádán. Csak egy szó Csak egy szó a szádból, amely emberbe fújt lelket, felébresztette felébresztetted az első ember. Csak egy szót anyt. Csak egy szót anyt. Most csend van éppen, és éjszaka, és lemető, Hát nem a telefonokban a múlik, hogy nem hallunk hallgatókat, hanem a hallgatók passzivitásán, amit tudomásul veszek, csak minden nap felhívom a szíves figyelmüket arra, hogy minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adás. Hát csak egy szó. meg hát némileg az is bennem van biztos, hogy ez a mérhetetlen lelkes bennem van az vajon a hallgatói telefonok frontján milyen viszonzást nyer de nem azért vagyok itt minden reggel vagy jóformán minden reggel hogy ezt a viszonzást megéljem csak nem egy rossz érzés meg rossz Pizé gombot nyomtam be. Úgy tűnik, hogy ez egy ilyen nap lesz, de tudják mit soha rosszabbat. Hagyok üzenetet Magyar Györgynek, hogy ne aludjon el, bár aki SMS-re felébred jetlaggal az más csodákra is képes. A 1877-0877 rövidesen felolvasok egy írást, amely nem független a múlt heti eseményektől. Utána Magyar Györgyöt hívom, Fülies Balást kapcsolom, majd Csorbai Ferencet 9 és fél 10 óra között pedig ismét az önöké leszek bármilyen témában. Az, az egy telefon még belefér, de ahogy látom, nem kerül rá sor. Nem az én érdeklődés hiányom mulott Jó reggelt kívánok mindazoknak, akik a 8 a 7.6 frekvencián a kéfejön csit hallgatják, függetle attól, hogy nem telefonáltak a jó reggel, mindenkire vonatkozik. Ma a 2020, elnézést, aki most telefonál, már későn teszi. Ma a 2020. január 20-a hétfő van, és a pontos idő hetes perccel múlott reggel, 4:18. Ez a kéfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell. A hallgatók és fiala János korhatáros 14 éve aluliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlható műsora. Most engedjék fel, hogy felolvassak egy írást. Ezt kivételesen én írtam, nem más. Rab László nem akart apák-fiúk vitát, ami 2002-ben lejátszódott kiábrándította. Amíg volt népszabadság, nem szeretett volna az unokán ütni a 44-45-ös ügyek kitegeregetésével. A mostani közlés már nem volt ennyire aggályos. A nyomtatott változat a világ 2019 nyári 7-es per 8-as papírváltozatában jelent meg, amit az online rövidített verzió október 18-án követett, hiszen kevés az esélye annak, hogy az egykori polgármesternek, az egykori oktatási miniszternek újra országos politikus, újra politikus lehessen. Október 13-án ugyanismét megválasztották polgármesternek, ami végképp eloszlatta a rablászló félelmét, aki a polgármester nagyapjához Pokorni Józsefhez a Zana Albert társai Dosziáltal került közel, amiben az özvegy Ring Anna még 1971-ben vallott férje rémtetteiről. Férjéről, akinek a neve ott volt a turul emlékművön. A kérdés ugyanaz, mint 2008-ban, amikor a Rákos keresztúri temetőben márványba vésték a háborús tömeggyilkosok nevét. Tettes és áldozat szerepelhete ugyanazon az emlékművön egymás mellett. Tette fel a nem költői kérdést Rablászló, hiszen megadta rá a választ. A válasz az, hogy nem állapította meg tanulmányában rablászló. A tavalyi önkormányzati választások utáni első képviselőtestületi ülésen novemberi napirendelőtti felszólalásában közölte a polgármester Pokorni Zoltán, hogy ellenőrizteti a II. világháború 12. keleti áldozatainak tiszteletére 2005-ben állított Turul emlékművön szereplő névsort. <kül> Dr. Cseh Gergő Bendegúztól az állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltárának főigazgatójától, Dr. Kovács Tamás Történésztől, a Holokausz Emlékközpont igazgatójától, és Ungvári Krisztián Történésztől javaslatot, javaslatokat várt az emlékmű nem mindenben szerencsés szimbolumvába kapcsolatos ellentmondások feloldására is. Elnézést kérek az esetleges olvasási hibákért. Az új élet 2019. december 1 számában Kardos Péter rabbi nyílt levelet intézett Pokorni Zoltánhoz. Egyebek közt a következőket írta, idézem. Hadd emlékeztessem arra, hogy néhány éve német náci háboros bűnösek unokái érkeztek hazánkba, hogy találkozhassanak túlélőkkel és bocsánatot kérhessenek tőlük nagyapáik bűneiért. Ahogy ön, polgármester úr, azok az unokák is ártatlanok voltak. Mégis egy gesztus gyakoroltak tettükkel, csak erre szerettem volna felhívni figyelmét, írta egyebek közt írásában Kardos Péter. Az új élet 2020. január 1-i számában arról számolhatott be kardosrabbi, hogy meghallgatták szavait, mert egy pénteki napon megjelent a szerkesztőségben Pokorni Zoltán, aki a zuglói zsinagóga szombatfogadó Isten tiszteletére már azt követően ment el, hogy beszélt Helyszler Andrással, a Mazsa Híz elnökével, miképpen lehetne a Maros utcai vérengzés 75. évfordulójáról méltó módon megemlékezni. A kiddúson Róna Iván sírással küzdködve idézte fel meggyilkolt családja emlékét, majd azt kérdezte, hogyan lehet mindezt megbocsájtani, végül Pokorni Zoltán felé fordulva közölte, sok ilyen ember kéne, mint amilyen te vagy. A Masi 10.0.2. január 13-án hétfőn, kácsorzsolt tallából hangulatkeltő cimmel is módon számolt be a Maros utcai megemlékezésről, ahol az állítás Kácsol Zsolt állítása szerint Pokorni Zoltán elsírta volna magát. Idézett Pokorni Zoltán szövegéből: Nem ez a hely, ahol gondolkodnom kell, hogyan válik valaki gyilkossá, és nem dolgom mentegetni a nagyapámat, vagy mentséget keresni. Inkább azt gondolom, a holokausz magyarországi történetével kapcsolatban, hogy a német megszállás nem mentség. Maximum magyarázkodás. Magyarok voltak az áldozatok, és a gyilkosok túlgyomó része szintén magyar volt. Az áldozatoknak ne csupán a zsidó voltokat lássuk, hanem teljes valójukat, és a gyilkosokban se csak a gyilkoslásuk, hanem azt, hogyan válik azzá. Amiért én itt vagyok, az az, hogy kimondjam, egyek vagyunk a fájdalomban. Sírását leküzködve mondta, így az írás, Kácsor Zsolt írása, mármint Pokorni Zoltán mondta, amikor én ennek a kerületnek a polgármestere, alkalmat adott arra, hogyha nem is jóvá tegyek, hiszen jóvá tenni nem lehet, hanem rendbe tegyek néhány dolgot. Nem csak mint egy nyilasgyilkos unokája, hanem a kerület vezetőjeként, akinek feladata, hogy a szimbolikus dolgokban is rendet tegyek. Fontos, hogy áttekintsük a II. világháborús emlékmű ügyét, hiszen a turul szimbólum valóban megosztó. Jó szándék vezette az elődövet, amikor úgy döntött, hogy közös emlékművet állít a katonáknak és az áldozatuknak, de az bizonyos, hogy a választott szimbólum szerencsétlen. A hegyvidék televízió kamerája és mikrofonji által rögzített esemény másnap az ATV.hu által vált közismerté. Mindenki láthatta a polgármestert, amit elcsuklott a hangja, de nem sírt. Az eseméről minden jelentős orgánum beszámolt. Olyan közismert közéleti személyek méltatták a polgármester cselekedetéért, mint Karácsony-Gergely főpolgármester Heiszler András a Mazsikis elnöke, majd napok múltán Gyurcsány Ferenc ex miniszterelnök pártelnök. Ugyanakkor a Klubrádió betelefonálós műsorában a műsorvezető György hiába állt ki a polgármester mellett, hallgatói része vitatta a politikus őszintességét, mert a Fidesz emlékezett politikája mellett más közéleti ügyekben sem hallotta a hangját a polgármester. Én a Maros utcai megemlékezés után közvetlen üzenetet váltottam a polgármesterrel több mint egy hete, illetve egy hete, majd másnap a Kajfejáncsikban is méltattam. Szerdára azért változott meg a hozzáállásom, mert kiderült, az emlékművön változatlan ott van a politikus nagyapjának neve. Miután a műsorban szenvedélyes adokkapoly folyt arról, mit ér a szó, ha nem követi tett, az egyik hallgatóm, leragasztotta az ominózus nevet, amiről csütörtökön egyébként beszámolót is közölt az atv.hu. Fentemlített hallgatóm, tehát ugyanaz az ember vasárnap újabb változást tapasztalt az emlékművön, amiről személyesen bizonyosodtam meg este, bizonyosodtam meg este, majd kérdeztem rá az önkormányzatnál a késői időpont dacára. Az önkormányzat 19 óra 35 perckor nem sokkal este fél nyolc után az alábbi szöveget juttatta el hozzám. Ezt szó szerint idézem. A hegyvidéki önkormányzat munkatársai Pokorni Zoltán polgármester kérésére január 17-én eltávolították a kerületi szoborról azt a rézlapot, amelyen másoké mellett a háborús bűnökben vett Pokorni József neve is olvasható. A kerület második világháborús áldozatainak névsora több részlapon szerepel, lapon szerepel, közülük egy korábban megrongálódott, ezt szintén leszereltük. A részlapokat Pokorni József nevének eltávolítása és a megrongálódott lemez restaurálása után visszahelyezzük a szobor talapzatára. Így az önkormányzat szövege szó szerint. Kérdésre megtudtam, magyarul volt Kérdez felelek, hogy a fenti művelet elvégzése sok tekintetben volt köszönhető a kejfejancsi műsorainak. Műsorvezetőként nem érzek büszkeséget történtek okán, de büszke vagyok azokra, akik szóbeli megnyilvánulásaik révén, valamint cselekedetükkel a maguk suta módján kiváltották a hegyvidéki önkormányzat reakcióját. Örülök annak, ami péntek délután történt, Miközben őszintén sajnálom az apropót. Fiaja János, 2020. január 20-án, egy perccel reggel fél nyolc után. Ennyit szerettem volna elmondani, ahogy szokták mondani, most itt tartunk. Nyilvánvaló, hogy ez a zene már a következő riport előkéje. a akik ügyesek mint pénzügyesek az állam polgár régen te koncsi volt, vagy nem volt koncsi ez volt a divat, és itt az új csodás pénzügyi elnyomás a zsebát világítás itt van az új idő új diktatúra jöv a nagy közpénzre nyúlás. a vagy pénzügy magyar györgyöt hívom ki fog derülni, hogy fent van-e vagy sem a, gűri, a már a már pénzügyi zsebedben kutat van tudat. a régi jó puha koncsi diktatúra helyett a pénzügyi jött amely már ott lapult készen hogy ránk nyobul vénkádár mögött jó reggelt akkor mégiscsak lehet de most ébredtél? Jó, akkor figyelj, adok két percet, mert szerintem azért két perc ilyenkor dukál, jó? Úgyhogy két perc alatt törölt ki az álmot a szemedből, és visszahívlak, jó? Oké, okay, köszönöm. Ezt a két percet egyebek évek közt azra használom fel, hogy felhívom Gyurcsány Ferencet, de adáson kívül, tehát ezt nem fogják hallani. Nem pár Ma már a pénzügyi diktatúra, kisfiam vagyok. Ő mutató jutott, még zsebetben kutat, ahogy a zsebtól vagyok. Ő mutat új utat, kutat, Na, hogy a főmutató jutott, még zsebedben tudott, ahogy a zsebtól vagyok. A függönyv fölment, itt az új fel, van más ma az ügyesek, mint pénzügyesek. Az ő gyerekük mehet Oxfordba, majd a tiéd marad a szarat. Lám itt a pénzügyi diktatúra, amíg kövesd az új divatot. Ne hagyjad el magad, az aranyat, most oltal fogok. Ha már a pénzügyesek, olyan ügyesek jóra bolyjanak, de hát akkor akkor millióben lopni is szabad.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 Ismét Magyar Györgyöt hívom. Akkor lehet? Ja, akkor adásba segítelek. Ugye jól tudom, hogy az ominózus események idején részint a miniszterelnök részint más kormánytagok megszólalása idején te külföldön voltál, azért nem szólaltál meg személyesen. Pontosan ez történt, én most értem haza hazánkba, az év utolsó és az év első napjét nem töltöttem Magyarországon. De eljutott, eh, eljutottak a hírek? Nagyjából igen, hát a kollégáim tájékoztattak, bizonyos e-mail üzenetek már akkor megérkeztek, tehát körülbelül tudom, hogy miről esik szó, igen. Részletesen kifoglalak kérdezni téged a szokott módomon, de keretet képeznék. Január 9-én csütörtökön a miniszterelnök által prezentált kormányinfón egyebek között az alábbiak hangzottak el. Viszás, hogy rossz börtönviszonyok viszonyok miatt kártérítésre kötelezhető az állam, idézett. Az Európai Unió bíróságának döntése alapján millió forintokat vesznek le elítélt bűnözők a magyar adófizetők pénzéből, mert a fogvatartás nem volt megfelelő? Kérdőjel. Hát hova jutunk itt? Kérdőjel. Orbán Viktor miniszterelnök szerint lehetetlen állapot ez, ezért utasította az igazságügyi minisztert, hogy egy fillért se fizessenek, fel kell vállalni a vitát. Ezzel kapcsolatban a kejfeje acsiban Navracsis Tibor élőadásban javította ki a tekintetben, Orbán Viktort, hogy a miniszterelnök csütörtökön arról beszélt, hogy felfüggeszteni a fogvatartási körülmények miatt megítélt állami kártérítést. Orbán az Európai Bíróság ítére hivatkozott, amely összesen 231 millió forintot ítélt meg 43. Ez itt rosszul írja az újság, rossz a között. volt a volt igazságügyminiszter és egy egykori uniós biztos a Spirit FM műsorában az atv.hu tudósítása szerint viszont felhívta a figyelmet arra, hogy az említett ítélet valójában az Emberi Jogok Európai Bírósága, az összegszerűségre még kitérünk, ez itt most nem volt pontos. A volt igazságügyminiszter felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy van egy Európa Tanács egyezmény, amely tartalmazza a fogvatartottként biztosított három köbméteres előírás, de nem Magyarország az egyetlen olyan, ország, ahol tényleg ipar települt arra, hogy az adott ország nem tudja biztosítani az egyezményben előírtakat, és ezért perelik a, ennél a Strasburgi Víróságnál, ami pedig tömegével ítéri meg a kártérítéseket. Ugyanakkor eljutunk január 18-áig, tehát péntekig, ekkor nem sokkal fél öt előtt az alábbi MTI közlemény jelenik meg. A kormány azonnali hatája felfüggeszti a börtönkárt kifizetését mondta Völner Pál az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára. Megint tévedtem, mert ez szombaton volt. Az államtitkár hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök pénteki bejelentésének megfelelően, már a hivatalos kormányhatározat is megszületett. Ez az első és legfontosabb lépés a börtönbiznisz megállítására. Az elkövetkező napok, hetek vonatkozó feladataival kapcsolatban arról beszélt, hogy az igazságügyminisztérium felülvizsgálja a szabályozást, és ennek eredményéről tájékoztatja a kormányt, várható már a jövő heti kormányülésen. A kormány álláspontja az, hogy a börtönbiznisz egy tudatos visszaélés a joggal, az uniós és a magyar joggal is tette hozzá Völner Pál. Hozzátette ez a tevékenység káros. Az államot, rontja az igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat és sérti az emberek igazságérzetét, mint mondta. Pár, a társadalom elvárása nem az, hogy a börtönben a bűnözők meggazdagodjanak, és hogy akár súlyos, erőszakos bűnözők, és az őket segítő dörzsölt ügyvédek milliókat tegyenek zsebre a börtönévek alatt úgy, hogy mindenféle modva csinált ürügyjel, beperlik az államot az állítólagos rossz börtönkülményekre és zsufolságra hivatkozva kiemelte. Az esetek jelentős részében egyértelműen a balliben oldalhoz, illetve a soros szervezeteket kötődő ügyvédek járnak el, mint például a Magyar György és ügyvédi irodája. Hozzátett, hogy az ügy súlyosságát és a börtönbiznisz mértékét jól mutatja, hogy eddig 12 ezer pert indítottak, ezek a számok már stimmelnek, és már a 10 milliárdot is eléri az az összeg, amit az államtól kipereltek. Ugyanakkor még egy citátumra szükség lesz, még mielőtt megszól az, de utána leviszem a hangsúlyt. Meg kell keresnem az ezzel kapcsolatos papíromot egy másodperc türelem, ugyanis a miniszterelnök is e, említést tett e, a, az ügyvédekről. Ő pénteken az úgynevezett szokásos kosútrádiós e, megszólásában az alábbiakat mondta. A hazai börtönkörülményekre hivatkozva megítélt kártérítések ügyében Orbán Viktor a rádi interjúban, így a kormány.hu úgy fogalmazott, eszes, jól ismert ügyvédcsoportok rájöttek, a kínzásról szóló európai szabályok olyan lazák és abszurdak, hogy erre hivatkozva bizniszt lehet csinálni. Ezeknek az ügyvédeknek a személyével is Kell majd foglalkozni, mert mégis csak kiúsztak az állam zsebéből sok milliárd forintot fűzte hozzá. Megjegyzte a tartó a börtönbizniszben egy 33 éves férfi, aki 8 és fél év börtön után kapott 8 millió forint kártést. A kifizetett összegek megaladják a 10 milliárd forintot, és mindez a joggal való visszaélés. Ezért fel fogják a kifizetéseket, és a kormány azonnal a parlamenthez fordul a szabályok megváltoztatásáért. Számít rá, ugyanakkor, ezek a derék ügyvédek Európai bírósági fordulnak majd, és ahogy ismeri az európai bírókat, szerintük is probléma, hogy nem süt be a zárkába eléggé a nap, de még mindig jobb rámítatni egy szabályozás abszurditására, mint balek módjára fizetni, mondta Orbán Viktor szokásosnak mondott pénteki rádió interjújában. Milyen érzés az, hogyha az embert Völner Pál személyesen megnevezi? Büszke vagyok rá, hogy felkészült, értékes, hasznos emberek a munkánkat ilyen értelemben minősítik, és arra még egyszer külön büszke vagyok, hogy még meg is mondják, hogy miért vagyunk nevesítve, mert hogy én azt hiszem a soros hálózatnak vagyok része, ugye, és talán a bal liberális oldalnak is támogatója. Tehát meg is mondja, hogy miért vagyunk kipéztizve, lehet, hogy ha Árpád visszatért, és újra elindul a gépezet. Hát magunk között szólva, én most azt vártam a te üsszeállítása. Elnézést, ez, ez, ez a büszkeség arra is vonatkozik, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy ezeknek az ügyvédeknek a személyével is kell majd foglalkozni, amit egyébként De. nehéz magyarra fordítani, mert ez, hogyha ez mondjuk a tornaúrán hangzik el, hát ez minimum 50 fekvőtámosz. János, én ismerem a te gondolkodásformádat, és nagyon kedvelem, ezért aztán maradván a te stílusodnál, az osztályfőnök haragszik és ő sarokba akar állítani. De megítélésem szerint, megítélésem szerint ő most emberére talál, mert nem fogja tudni ezt az ügyet végigvinni. Arra számítottam, arra, amikor te ezt szépen felsoroltad a jogelőzményi tartalmi részeket, hogy a kerékbetörést és a felnégyelést is be fogja vezetni Völner pál vezetésével az igazságügyi apparátus, és nem érdekes az, hogy bíróságok döntést hoztak Magyarországon. Az Európai Bíróság utalt arra, és kötelezte az EEU-t tehát az Európai ö, polgára, a jogokkal Emberi Jogokkal kapcsolatos döntést, kötelezte Magyarországot a jogalkotásra. Trócsányi László által vezetett magyar kormány hatalom elővezetéséből törvény született, és a törvény alapján járnak el azok a kollégák és mindenki, akik a börtönviszonyok elfogadhatatlansága okán kár kérnek az államtól, és ezt a büntetéssihajtási bírói rendszer Magyarországon megítéli, és a megítélt ha jogosultaknak, és a összegszerűségekhez jutnak hozzá előbb, vagy utóbb bizonyos követően az menjünk, menjünk vissza! Akik, a... bocsánat, akik embertelen körülmények között. Artó Magyarországi, Magyarországi a intézményekben, és a mi kormányhatalmunk nem avval foglalkozik, hogy mi a börtönviszonyokat, nem avval foglalkozik, hogy eleget tegyen ezeknek az előírásoknak az Európai Unión keresztül, hanem kipécéznek ügyvédeket, kipécéznek rabokat és cigányokat, akik majd felelősek lesznek, ezekért a súlyos pénzek. Megtalált már téged, csak nem ilyen hosszan az ATV, itt az ATV.hu-n az alábbiak olvashatók vasárnapról, remélem, hogy most már ezek az időpont pontosak. Évek óta nem foglalkoznak, elítéltek kárítést, kártérítéseivel között Magyar György szerint azért bírálják a kormánypártok, mert az ellenzéki pártoknak vizzett háttérmunkát. Az elmúlt napokban a kormánypártok azt hogy többek között Magyar György is nyerészkedik, csak a börtönbiznétek nevezett kártérítési pereken. Légy tegyük szüksz... tisztába, esz, János, tegyük Igen. tisztába. Tegyük. ezért Mehet... mondtam, persze. Mondom. Nekem van egy fiam, Magyar Gábor, aki az őkvédikodában dolgozott éveken keresztül, majd elszólította őt a haza, és három éve befejezte a szolgáltatását, Magyarországon felfüggesztett az őkvédkedést, külföldön dolgozik. Ő volt az, aki kollégáival, fiatal barátaival, annak idején, tehát három évvel ezelőtt elkezdett ilyen börtönös ügyekkel foglalkozni, azért mert volt felkészültségük, ismerik az európai jogot, ismerik, dolgoztak az Asburgi Bíróságon, és megtették azt, amit ilyenkor egy ügyvédnek megbízás esetén tennie kell. Honnan jött a megbízás? Néhány ügyet kapott, néhány ügyet kaptak, nem ezekből, a börtönös ügyekből, hanem például vörös csillagügy, minden olyan ügyben, ahol a magyar állam volt szíves úgy cselekedni, hogy az Európai Strasbourg-jogi Bíróság kéntelem volt közben lépni, és döntéseket Igen, hozni. Igen, de engem, mi, mi, a, a, a, a le, közben is. szólt kérdésem, a, a kérdésem az egyik példa az, hogy az elítéltek közvetlenül, vagy bármilyen civil szervezet igénybevételével találták hát. meg a fiadat. Soha életünkben nem találkoztunk ilyen elítéltekkel. Itt is határozotta jelentem ki a te műsorod népszerűsége előtt, először itt, amióta hazatértem. Nem jártunk egyetlen egy börtönben sem a véget, hogy találkozzunk rossz börtönviszonyok között élő elítéltekkel. Aki okay, az elítéltek, hogyan találták meg a fiadat? Megkeresték egy levélben. Közvetlenül ő, vagy hanem... a Helsinki Bizottság által? Semmi közünk a Helsinki Bizottsághoz. Nekünk semmilyen soros szervezethez nincs semmi közünk, bár a látszat az, mert én is György vagyok. Miért De pont a fiadat találták meg, vagy a fiadat is megtalálták sok mások mellett? Azért, mert Strasbourgba érkeztek magyarországi panaszok. Uh -huh. A Strasburgi bíróságon Gábornak volt ismerettsége, nem csak neki másnak is, mert ott dolgozott. Egy pillanat, ezek a panaszok Strasbourgba az elitértek által közvetlenül érkeztek? Igen. Igen, igen, én így tudom, én soha nem avatkoztam ezekbe az ügyekbe részletesen, úgy maradt ez az ügy rajtam, mint Szamáron a fül. Mert Gábor három évvel ezelőtt elhagyta a hazánkat, és mi azóta egyetlen egy ilyen új ügyet sem vállaltunk. Ne kifutó... hogy te, te személy szerint egy ilyen ügyet sem vittél? Soha az életben. Csak soha a fiad? Az a Gábor, csinálta, de még egyszer mondom, a három évvel ezelőtti tevékenység abba maradt, és most már csak kifutó rendszer zajlik, mert a kis igazságszolgáltatásunk időnként le van maradva, ezt már biztos hallottad következőképpen még történtek az utóbbi időszakban is kifizetések, és mit gondolsz ki az, aki kifizet? Honnan érkezik a pénz, János? Nem, ki? nem tudom, nem szeretnénk találgatni. Akkor elmondom neked, igazságügyminisztérium. A mi magyar igazságügyminisztériumunk még folyamatosan küldte az ilyen kifutó ügyekben is a kártértési összegeket. Mit nevezünk kifutó ügynek? Hát azt, amit még Gáborék 2015 és 2017 között fölvállaltak és azok a 17-es... Mert hogy most jutottak be... el abba a fázisba? Egyes tészelek most jutottak el oda, hogy bizonyos tételek szerint jön az összeg. De ha erre valaki nagyon kíváncsi, elsősorban Wellner Pál doktor, akkor menjen be a saját hivatalába, és kérjen ki egy kimutatást, hogy kinek mikor, mekkora összeket fizetek. Nem. Mit kell itt üzengetni, minek ehhez média, minek ehhez embereket lejáradni? minek ehhez bárkit is a nevükre venni? Tessenek, kérem a saját hivatalokban, besétálni, kigyűjteni, hogy melyik börtönlakó, mennyit kapott, mikor és hova került ez az összeg. Mit kell szórakozni, itt nézőkkel és hűíteni az embereket. Valahonnan elked megint a figyelmet terelni. Te tudom, nem volt elégedik. Ha... Te tudod azt, De van szó? Te én tud... nem tudom. Hát érdezik meg saját maguktól. Hát fogalmam nincs, Hát nekem fogamsi. Tehát mi egy vagyunk a sok közül, Értem. nem sok, de néhány ügyvéd iroda foglalkozik ebben, mert van hozzáértése. Ezért kell minket meg. Ez eszményi Viktoriának is egy számolt? Én csupán egy vagyok a sok közül, azt hiszem. De azt kérdezem tőled, hogy neked elképzelése, sincs, vagy nagyságrendileg, hogy ez de, az ügyvéd de, iroda. De, hát azért én vezetek egy ügyvéd irodát, és fizetek alkalmazottakat, akiknek az a hivatásuk, hogy ezeket a nyilvántartásokat karbantartsák, jogilag és, és számszakilag felkészültek vagyunk. Tehát tudom, hogy eleinte volt 600 kötője, 800 ilyen ügyünk, mert Gáborral veszekednem kellett a saját fiammal, hogy milliós nagyságrendben beruházott, például programok vásárlására, hogy meg tudjon velük kapcsolatot lépni, mert újra mesélem, egyszer sem jártunk börtönben és csak levelezéssel és adminisztratív módszerekkel tudtuk kikérdezni azokat, akik hozzánk fordultak, hogy milyen börtönviszonyokban voltak, ideig voltak elítélve, ami számította meghatározáshoz. És még amit nagy mondjak van, annyi időnk a, a van, van. Amikor tehát Gáboré, nem csak ő, hanem külső munkatársak, ezeket a szervezéseket intézték Strasbourgban. Strasbourg megelégelte hogy Magyarországról ilyen tömegében érkeznek ezek a panaszbeadványok, és jelentős összeket ítélt, meg majd egyszer csak azt mondta: nem vagyok hajlandó, ezt mondja a Strasburgi Bíróság hivatalosan, le is írja egy végzésében. Nem vagyok hajlandó egyesével minden egyes beadvány után megállapítani, hogy Magyarország megsérti az Európai Uniós egyezményeket, nem vagyok hajlandó minden egyes panaszbeadványt egyénileg elbírálni. Itt rendszer szintű probléma van. És Magyarországot arra kötelezem, hogy oldja meg. Jó, akkor ez, amit felolvasok, az erre vonatkozik, miután a magyar kormány tehetetlen volt a futószaggalon érkező beadványokkal szemben a perek leállítása érdekében az országgyűlés 2016. október 25-én törvényfogadott el az új kártalanítási rendszerről, és lényegében arra az egyességre jutott a bírósággal, hogy már ha létrehozza a jogorvoslat lehetőségét, és önkéntesen 1220 1600 forintot ad a raboknak minden jogsértésben eltöltött napjuk után. Ennek rőmán... beszélek. János, külata, van beszélek. még négy sor. Ennek nyomán 2016. november 23-án az európai eljárások megszűntek ugyan, de a raboknak a mai napoi továbbra is 100 milliós tételben fizet a Magyar Állam azért, mert az elhelyezési körülmények nem megfelelőek. Például túl sokan vannak egy cellában, néha nincs meleg víz, nem elég a napfény vagy szellőzés mértéke, esetleg rovarok is megjelennek a cellákban. Ennyi. Mi? Ez történt. Azt, hogy csúsztatnak és kimagyarázzák, hogy kötöttek egy egyeséget, a fenéket. Hát Magyarország kötelezték, és ezt a formát választotta. Nem azt választotta, hogy börtönöket épít, nem azt változtatta, hogy változtatta büntető politikáján, és minden egyes csúktól vagy börtönbe beküldés elérje a 16%-os túlzókholcságot. Hát nem ezt választotta, és inkább választotta a fizetéseket, és jogszabályt alkotott a fize a ma hatalmon lévő uralkodó osztályi többséggel. Kétharmados többségével jogszabályt alkotott, amit most voltál szíves felolvasni, és a magyar igazságszolgáltatási rendszert arra kényszerítette. Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök közölte, hogy vállalják a vita újraindítását, mert lehetetlen alapotnak tartja, illetve tartják, hogy pénzt fizetnek a bűnözőknek, hozzátette már, mint a miniszterelnök, meglátásuk szerint már javultak a börtönviszonyok, ezért be kell jelentenünk, hogy mi nem vagyunk hajlandók bűnözőknek fizetni, akármilyen jó ügyvédeket fogadnak föl. János, beszélgethetünk bármiről, ha akarod, de ezen az alapon akkor majd a miniszterelnök és Völner Pál fogják megmondani, vagy van egy nacsa nevezető fiatalember is, aki hallottam már, hogy nyilatkozott, hogy melyik ítéletet hajtjuk végre, és melyiknek a felfüggesztését határozzuk el. Hát ez nem az igazságszolgáltatás része. Hát mit csinálnak? A végrehajtó hatalom beavatkozik a jogerős bírói döntések meg végrehajtásába. És nem a bíró függeszi fel a végrehajtást, hanem egy kormányhatározat, vagy egy arra járó képviselő. Hát hogy van ez? Hát ebből mi lesz tessék mondani. Megint elmarasztalást lesz, és nem a jól fizetett ügyvédek, meg a szegényháziak, meg a börtönlakók fogják ezt az ügyet kezdeményezni. Az maga az Európai Unió fogja újra elmarasztalni Magyarországot, mert meghalt kérem a jogállam. És én igen is fölállalom, magyar györgyként, bármikor is bárhol. Jó, akkor folytassuk a január 16-án csütörtökön megjelent magyar nemzettel. Kárpáti András írása. A lapunk megkereste Magyar Györgyöt, hogy irodája börtönbizniszből származó bevételeinek nagyságáról kérdezze. A szocialista kötődési ügyvéd azonban az ügyvédi titokra hivatkozva megtagadta a válaszadást. Később a bűnözők védelmében jelző biznisz nagyságát Magyar György egy 2013-as nyilatkozata is érzékletesen szemlélteti. Erre külön több helyen is kitérnek. Az ügyvéd ekkor, tehát 2013-ban egy precedens értékű ítélet kapcsán, 12 ezer euró kártérítés és 2000 euró költséget ítélt meg az EJEB egy egykori magyar fogvatartotnak elismerte, hogy gyakorlatilag bármelyik fogvatartott elviheti az ügyét Strasbourgig, és ez nem kerül nekik egy fillérbe se. Magyar akkor összességében 30 milliárd forintra becsülte azt az összeget, amelyet a magyar államnak ki kell fizetni a fogvatartottak kártérítése címén, ha csak nem tud nekik megfelelő elhelyezést biztosítani, pont. Örülök ezeknek az idézeteknek, János, hát minket támaszt alá. Hát mi van ebben különös? Ugyanaz van, amit elmondtam. Az eljeben megunta, hogy egyesével szabuna Kovásnak és Pistának küldi az ítéleteket. Megunta, és azt mondta Magyarország, old meg. Hát mi így oldottuk meg. Pintér Sándor kinyilatkoztatta, ha jól emlékszem, nézd meg az idézeteket, hogy öt azaz 5 új börtön fognak vétesíteni 2019 végéig. Szerintem ez már letelt. Összesen 900 férőhelyen nőtt a magyar börtönférőhelyek száma. Következésképpen nem teljesítették. De mi az, még egyszer, hogy erre vissza? Mi az, hogy egy hatalmiág egyik oldala azt mondja, hogy a másik hatalmiág által hozott döntéseket ő nem hajtja végre és felvállalja a vitát. Hát nem felvállalni fogják a vitát, hanem őt beperelni ha nem a rabok lázadnak föl, és nem a cigányok kezdenek el társadalmi feszültségeket okozni Magyarországon. Igen, és ehhez hasonló megszorolásokra. Nem csak személyesen vagyok érintett, ezért most, mint utána nemrég ébredtem, nagyon szívesen fölemelem a hangomat, de a leghatázottabban jelentem ki, hogy ebből csak rossz lehet. Akkor a öngolt rúgott a mi foszista miniszterelnökünk, hogy nagyon ritkán Azt érten. kérdezem tőled, hogy az ügyvédi titok el, hogy ebből, Egyáltalán ugye ez börtönbiznisznek nevezni, az önmagában hangulatkeltő, de egy-egy ügynél maga az eljáró ügyvédnek a részesedése, hogyha ez egy megfelelő szó, az mennyi? Kérlek szépen. Politikusok is kerülhetnek még olyan helyzetbe, hogy ügyvédel lesz szükségük. Én látom a televízióban és máshol is, hogy kollégáim képviselnek még kormány oldalról származó elkövetőket is. Igen. Hogy néznénk ki, ha az ügyvéd kiállna, és azt mondaná, hogy kedves politikus maga sokat ügy el a kasszából? Ezért én vállalom a védelmét, majd megmondja, hogy mennyi volt a költsége ennek. Hogy létezik ez? Hát nem ismersz te ügyvédi titkot, nem ismersz meg a hallgató, nem ismer orvosi titkot, szolgálati titkot, államtitkot, a, leg, a legkülönfélébb szakmai munkából származó. Honvédelmi titkokat. Hogy lehet? Elárulhatom én az ügyfelemet, annélkül, hogy felgyogosítom engem arra, hogy bármiféle jó nyilatkozatot tegyek az anyagi megálló. Végezetül már egyszer említettem, de most ismét megemlítem, azt mondta a miniszterelnök: ezeknek az ügyvédeknek a személyével is kell majd foglalkozni, mert mégiscsak kiúztak az állam zsebéből sok milliárd forintot. Te vizionálod azt, hogy a te személyeddel hogyan kell majd foglalkozni? Vagy már Erre ez mondta. van és várom a kerékbetörést, és állok személyesen is rendelkezésre, ha szükség van. De még egyszer mondom, amivel kezdtük a beszélgetést, valószínűleg szálka vagyok a szemükben, mert azért egy előválasztás a fővárosban, meg a Ferencvárosban csak sikerült közösen lebonyolítanunk, és valószínűleg az én nevem ebből a szempontból összeforragval, hogy sikerült a főváros például az ellenzéknek megszereznie. Én nem fogom be a pörös számot, én akkor is beszélni fogok, hogyha majd a kínzásra visznek, vagy személyesen k te egyébként szocialista kötődésű vagy, hiszen a magyar nemzet annak lát? Hát azért, mert valakit minősítenek még, akkor nem válik hozzá. E, neked is másoknak is szoktak jelzőt akasztani a gondolatai mögé. Én felvállalom azt, hogy nem szeretem a jelenlegi NER rendszerét, és megőrülök attól én személyesen is, hogy lebontották Magyarországon a jogálmat. Jogálmo, jog, az én jogálmom az, hogy legyen jogállam. Lehet, hogy velem van a probléma. Mennyi ideje amin... vagy már Magyarországon? most már legalább 12 óra. Hát akkor megérkeztél, köszöntelek. Itt is vagyok, nagyon köszönöm járvára. Pinteken találkozunk személyesen is. Jó reggelt kívánok! Minden jót kívánok! Neked Szia. Szia! Magyar Györgyöt hallották!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 már már pénzügyi zsebedben kutat, van mutatudat a régi jó puha koncsi diktatúra helyett a pénzügyi jött amely már ott hallgatottsági rekordot döntöttünk Rövidesen kapcsolom fürjes Balást, akitől személyesen is kérdezhetnek. Ma 2020. január 20-a, hétfő, van a pontos idő, másfél perc múlva lesz 8 óra. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János korhatáros, 14 éven aluliaknak nem felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott rádiomisora. Elérhetőségem telefonon 061-877-0877. Az ügyesek, mint pénzügyesek, nem pártagok. Most ne hívjanak, nyolc óra után hívhatnak majd. Már a pénzügyi éktatúra, vagyok. Na jó, ennyire kitartó. Jó reggat! Jó reggat. Azt mondtad, hogy a Fület a két fülő beszélgetés nem lesz interaktív. Elnézést, pontosan az ellenkezőjét mondtam. Pontosan az ellenkezőjét mondtam. Kicsit kásásan beszélek, ezt tapasztaltam, fogalmam sincs az okáról. Már hétfőn, az nem jó jel. De azt biztos, hogy nem mondtam, hogy a Füriás Balázsral folytatott beszélgetés nem interaktív. Azt mondtam, hogy a Csorbai Ferencsel folytatott beszélgetés Mohás polgármesterével nem interaktív, mint hogy a Magyar Gyölgyel folytatott beszélgetés sem volt az. Egy telefon, még belefér, valaki nagyon akar beszélni, de csak nagyon szűkön. Annyi türelmük legyen, hogy az első két kérdést hadd tegyen föl én, aztán pedig hajrá, de ha nincsenek türelemmel, akkor mindjárt önökkel kezdek. 061-877-0877, 5 perc múlva Füriyes Balázs rendel. Ne csak a rossz pénzügyi vérvonal, jusson el Oxford-a majd. Ne csak a rossz pénzügyi vérvonal, jusson el oxford Hey! Fialajános vagyok, lehet? Abban maradtunk, hogy a beszélgetésünk második harmadába bekapcsolódhatnak a hallgatók is kérdéseikkel. Erre ugye jól emlékszem. Jó reggelt kívánok, természetesen. Persze. Most már adásban vagyunk? Most már adásban is vagyunk. Egy, akkor sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Boldog új éve, mindenkinek. Azt olvasom az ATV.hu Füries a Budapestieknek hasznos megállapodásokat kötünk karácsonyjal. Pénteken Gulyás Gergei miniszterelnökséget vezető miniszter és Füries Valás Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár több órás tárgyalásokat folytatott Karácsony Gergei főpolgármesterrel és munkatársaival a közös fellépés szükségesét tervük beredem, beredem. A múlt héten hány személyes találkozó volt? Kettő hosszabb találkozó volt. Egyszer jó magam kerestem főpolgármester fő urat, néhány kormányzati munkatárssal közösen, és ő munkatársai is jelen voltak, talán szerdán, és jó hosszan több mint két órát egyeztettünk a napi renden erre utalt és is a névszalának adott interjújában? Igen, így van, igen, igen, igen, igen mert aztán egy a reggel interjú volt, és aznak mentem hozzá a délután, és aztán Gulyás miniszter úrral pedig pénteken újra felkerestük a városházán polgármesterulat és csapatát, és akkor is uh, több mint két órát. Uh, Igazán ne vegye akadékoskodásnak, de most már beszélgettünk annyit, hogy kezdjük egymás logikáját ismerni, és talán az is fontos, ami ennek kapcsán elhangzik. Mi szükség van akkor a Budapesti Közfejlesztések tanácsára, amikor ilyen összetételű társaság találkozik nap, mint nap? Hát ugye az egy szélesebb uh, grémium. Én azt fontosnak tartom, hogy uh, ott jelen vannak a fővárosi közgyűlés egy nehány tagja polgármesterek, ráadásul, azt is én egy Budapest számára hasznos dolognak tartom, hogy főpolgármester úr fo folytatja elődje hagyományát, bevette a legerősebb győzelmet arató kormánypárti polgármester, Tóth József Angyalföldi, igen, polgármester, ez, okay, szettet, igen. Igen. és bevette Pokorni Zoltán Tistát. szerintem az a fontos, mert ez egy formális testület, formális döntéseket ott lehet hozni. Mi nyilván minden Döntés előkész, döntést elő kell készíteni. Oké, okay. azt kérdezem Öntől, nem. hogy Tarlós Istvánnal is ilyen gyakran találkozott? Ajaj, ajaj, ajaj persze. Vagy hetente többször? Hát ö, volt, hogy hetente többször, azért Karácsony Gergelyen sem hetente többször. Most ez egy ilyen hét volt, volt, hogy kimarad ö, olyan nem nagyon ma, hogy telefonon vagy SMS-ben ez ne neegyeztessünk, de ez egy intenzív kapcsolat volt Tarlós Istvánnal is talán még intenzívebb is, de biztos, hogy hasonlóan intenzív. Számtalan szakmai kérdés van, én egyet fölteszek, az azt követő válasz után, ha a hallgatók gondolják, akkor bekapcsolódhatnak 0618770877, 877 A bölcs belátásukra bízom, hogy kérdeznek-e, hangsúlyozom, hogy kérdezzenek a véleménynyilvánítás fülyes személyének és a megnyilvánulásának a minősítése ennek a rádióműsornak nem feladata és célja, aki ilyen jellegű telefonnal jelentkezik, ahogy korábbi műsoraimban is, már nem a Malév példájával, de megtanítom röpülni. Azt mondja, hogy azt mondja, hogy a szemétszállítás ügyében elmondtuk Karácsony gergejnek, hogy a kormány fennkívánja tartani az egységes országos hulladékgazdálkodási rendszert, magyarul nem támogatja a kilépést, aminek uniós követelmények a gazdaságosság és a környezetvédelmének biztosítása az okai. Ezt a feladatot országosan ellátó kukaholdinnak nincs tartozása a fővárosi köztöletfenntartóvállalat fenntartó, köztölet felé. 2019-re minden benyújtott számlát kifizetett a fővárosnak a cég. Az utolsó 19-es számlát az FKF még nem nyújtotta, hogy a kukaholdinnak nincs jogszerű lehetősége fizetni. Abban is megegyeztünk, hogy szakmai mederben keresjük a megoldást, az FKF és a KUKA Holding vezetői minden kérdést tisztáznak, és ha a cégvezetői szinten bármilyen vélemény, különbség van, akkor azt a cégvezetőket együtt közösen tisztázzuk. Az hogy lehetséges, hogy ahol ön nem lát problémát, ott a főpolgármester és főpolgármestertől független Márta István problémát lát, különös tekintettel arra, hogy én ugye több csatornán is hallom, hogy valami olyan képletet képzel, a Kuka Holding 2020-ra, ami 2019-ben még nem létezett, és ennek a képletnek a következtében megváltozott a pénzügyi viszony a Kuka Holding és az FKF között. Segítene -e nekem feloldani ezt a homályt, ami persze lehet, hogy csak az én fejemben van? Hát megkísérlem, de nem vagyok benne biztos, hogy sikerül, mert azt, hogy főpolgármester úr vagy a, a, az FKF vezetője a főváros oldalán mit beszél, azt én... Jó, de tudom, azért azt tisztázni el, hogy ami, oldal, ami az között. ön véleménye szerint nem probléma, az a főváros szerint probléma, azért ez meglehetősen de furcsa. De árnyalnám. Akkor figyeljük. Mert én úgy olvastam a pénteki sajtóhíreket, ugye amik péntek délelőtt előtt egyeztettünk utoljára hosszan főpolgármester úrral, és péntek délután ő tartott egy sajtótájékoztatót, és én az arról szóló híreket úgy olvastam, azon túl, hogy beszámolt arról, hogy a az egészségügy a budapestiek egészségügyi ellátása érdekében milyen fontos megállapodásokat kötöttünk, és ugye meg akarjuk szüntetni a a daganatos diagnosztikai vizsgálatok tekintetében a várólistákat, és jó látunk, hogy ez sikerül, erre két milliárd forintot, ennek a költségét teljes egészében az állam finanszírozza, adunk két, két és fél milliárd forintot, és én úgy emlékszem, hogy ezen a sajtótájékoztatón ő is azt mondta, hogy e, e, most már biztos benne, hogy ez rövid időn belül rendezhető, és egy jó irányba mutató szakmai egyeztetést e, folytattunk. Ez valóban nem egy egyszerű kérdés, itt mindenkivel az országban úgy történik, és jó néhány szemétszállító szolgáltató van az FKS-en kívül megyékben, eh, nagyobb vidéki településeken, senki mástól nem halunk, ugye vitát, tehát azért ennek is van egy jelzésértéke talán, hogy a Kuka Holding nagyon sok szemétszállítóval áll, ilyen elszámolási viszonyban önkormányzati szemétszállítókkal, ellenzéki, vagy éppen kormánypárti vezetésű települések eh, szemétszállítóival, és ahol nem vita, és Jó, kérdez, én azt tudom önnek mondani, hogy ugyancsak és... Szalajan, aki önnel beszélt a névszavában, ugye szombaton jelent meg egy nagy interjú karácsonygergejel a névszavában. Itt azt szerepel, hogy az FKF esetében volt egy megállapodás a szolgáltatási díjról, amit a Kuka Holding vezetője most lejárnak tekint. Én nem arra kaptam felhatalmazást a budapest hogy megfúrják dolgokat, hanem arra, hogy megtörténjenek. Nem azt mondtuk, hogy egyáltalán nem lesznek sportfejlesztések, hanem azt, hogy cserébe plusz forrásokat szerzünk egészségügyi fejlesztésekre. magul én ebben jelentős elmozdulást KUKA Holding ügyében nem tapasztalok. Hát azt fog, annak kell megtörténnie, ami az azt, azt mondja a főpolgármester, már pedig napokon belül nulla, azaz nulla forint lesz az FKF számláján. Hangsőznám, a városvezetés nem kér többet, mint amit az általunk elvégzett szolgáltatásét az állami cég beszed a fővárosiaktól. Ezt a pénzt a budapesti, a, a városok tisztaság érdekében fizetik, erre kell fordítani, nem zsebre tenni egy állami cégnek teljesen egyetértünk. Egy kicsit nehéz helyzetben vagyok, de azt én megoldom, mert én nem Figyelek. vagyok ide annak, hogy egymás szavait a sajtóban kommentáljunk, meg egymásnak üzengessünk, de néhány tény helyzetet szeretnék rögzíteni. Figyelek. Az egyik, hogy mindig úgy ment, és most is úgy megy az éppen esedékes díj kifizetése a Kuka Holding részéről a, a, az önkormányzati szemétszállítónak, így az FKF számára is, hogy a, az FKF beküldt egy adatszolgáltatást. Ezt az adatszolgáltatást precíz összerendezett formában, úgy, ahogy az az elmúlt években mindig megtörtént 19 utolsó számlája tekintetében a múlt hét pénteken még nem kaptuk meg, várjuk, ahogy megérkezik ez az adatszolgáltatás, a két fél között mindig van egy adategyeztetés, összevezetik a nyilvántartásaikat, eddig mindig tűrőre jutottak, hogy az adategyeztetés alapján milyen számát tud benyújtani az FKF, és benyújtja ezt a számlát, és jogszerűen a Kuka Holding akkor tud fizetni, ha szám, számára egy követelésként megjelenő, benyújtott, hivatalos, pecsét. Hogy akkor segítsen értezi. nekem már az Isten szerelmére, vagy az ég szerelmére, hogy Isten nevét hiába a számra ne vegyem. Ez a mostani helyzet akkor hirtelen mitől lett, Delikat? Ezt megmondom őszintén teljes egészében én sem értem, én azt tudom mondani, Van hogy új képlet. Nagyon... Mi... Mi... Én nem gondolom, hogy kukaholdingos képletek ügyében nem vagyok jártas, és szerintem a képletekkel, mivel sose voltam nagyon jó barátságban, ezért ebben a világban most se fogok elmerülni. De azt tudom mondani, hogy a mi szándékunk teljesen világos. Mindent, ami jogszerűen jár, ami jogszabálya alapján a fővárost megilleti, az eszkálfet megilleti, kifizetünk. A múlt héten ezért jelentetett meg az ITM még egy plusz rendeletet, hogyha bármilyen kompenzáció jogszerűen, szabályszerűen egyeztetés után Megilleti a fővárost az eszközzet, azt is kifizetjük. Ez milyen rendelet, azért. elnézést? Ez egy ITM rendelet, ami e, a komp, ha, ha van kompenzációs szükség, és azt, van elmaradás esetleg e, a, a, a számítások, nyilvántartások szerint az elmúlt 19 év, évre, tehát a lezárt tavalyi évre, akkor azt is kifizetjük, tehát mi nem akarunk. De ez miért kell rendeletet e hozni? E e e e e e e mert akkor, ezt megmondom őszintén, nem tudom megmondani, a coca Holding vezetői meg az ITM meg tudná mondani. A, a, azt tudom mondani, hogy mi igyekeztünk mindent, megtenni azért, hogy jogszerűen kifizethessük a fővárosnak. Nekem át... nem áll módomban, és nincs is célom, hogy, meg nincs is, nem áll érdekembe, hogy vitassam azt, amit ön mond, de ön pontosan tudja azt, hogy egy átlag magyar, aki nem Fidesz szavazó és nem MSZP szavazó, de van neki szemete, az nem örül annak, hogy annak függvényében, hogy éppen kinyilatkozik, gond, hallja azt, hogy van gond a szemétszállítással, vagy nincs gond. Nyugtassuk Ez abszurdum. A... Nyugtassuk meg a budapesti bár ez talán nem az én feladatok. A szemétszállítás folyamatosan működik, és a kormánya maga részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy semmi fennakadás a budapesti szemétszállításban ne legyen. Szeretnénk kifizetni az FKS-nek most is a következő hónapban és minden negyed évben, hónapban, fél évben, évben, azt, amit őt jogszerűen megilleti, semmi fennakadás ebben a rendszerben az elmúlt években nem volt, a rejtünk múlik ezután sem lesz. Nem, eszünk ágában sincs kiszúrni senkivel, különösen nem a Budapesté. 061877 0877 menet közben is abban hagyom a kérdezést, hogyha a hallgatói kérdés érkezik, tehát 061877 0877 ebben a szombati interjúban azt mondja Karácsony Gergely főpolgármester, a főváros tudja, hogy mit akar. A kormány meg nem igazán nem kizárt, hogy legszívesebben megfojtanának minket egy pohár vízben, de kezdik megérteni, hogy ezt nem tehetik meg, de nem tudják, mi legyen a követendő politikai stratégia. Hát ez nem pontosan azt mutatja, mint amiről ön beszél, mely szerint elülő félben van a csatazaj. Hát nézzük a főpolgármesteri megszólalásokat, interjúkat talán van köztük ilyen és olyan, és én azt tudom mondani, hogy ezzel nem tudok egyet érteni, de az teljesen természetes, hogy egy politikai együttműködésben vannak közöttünk viták, a családban, meg baráti társaságokban is előfordulnak viták, hogy ne lenne politikai együttműködésben. Mi egy korrekt partnerségre készülünk a legelső pillanattól kezdve, ha de elevenítsen fel ennek a legfontosabb lépését. meg Megvan a választás éjszakája, megvan a végeredmény. Orbán Viktor kiáll a nyilvánosság elé. Mondja, egy gratulálom. másodperc türelmét van egy hallgatói kérdés, és ünnepeljük meg azzal, hogy meghallgatjuk kis türelmét. Figyelem. Egy gomb, és még egy gomb. Hallják egymást. Jó reggelt kívánok! A Csillaghegyi Örnözet Árvizvédelmével kapcsolatban szeretnék egy kérdést. Egy másodperc, amikor a hallgató kérdez, ő eltérhet a mi beszélgetés témakörétől. Másra nem kérdezhet, de ami az ön kompetenciájaban bármit kérdezhet. Oké, okay, akkor legyen szíves mondja, én kikapcsolódtam. Tehát ezt tudott, hogy az előző fővárosi vezetés idején, egy tízmilliárd forintos európai támogatás állt rendelkezésére, rendelkezésére a csillaghegyi ödvözet nevezetesen a római parti fővédvonal megerősítésére. Jó-e az az hogy ez az összeg már nem áll rendelkezésre, és ha igen, akkor hova lett? Köszönöm szépen a kérdést. Én azt tudom mondani, hogy csillaghegy egy barátpatak és a, annak a térségnek az árvíz védelmére is igaz az, amit e, több alkalommal elmondtunk, hogy minden megállapodás, minden megegyezés, amit Talós Istvánnal kötöttünk, az hatályos és érvényes filére és betűre betartjuk. E, ugyanaz az uniós támogatás, ha e, a, a, a, a főváros bármilyen, ha nem történt olyan, ami e, jogvesztő, dolgot eredményezne a főváros részéről, nem futott ki semmilyen határidőből, akkor ugyanúgy rendelkezésre áll, rajtunk nem múlik, mi, mi semmit nem teszünk annak érdekében, nem fogjuk elvenni ezt az uniós támogatást, arra a cél a rendelkezéssel, akkor De nem, most nem most az ami, ami eddig történt, illetve folyamatban van, az aranyhegyi Patak árvizvédelmi törtésének kiépítése sem uniós támogatásból készül, illetve a pünkös töltése elkészült, az árvizsvédelmi beruházás, az sem uniós támogatásból készül. A barátpatakon tervezés alatt álló torkolati műtárt pedig nem Budapest kompetenciája. Tehát továbbra sem tudom, hogy ez a 10 milliárd forint ez. Itt mindenki úgy tudja... A por, a semmilyen 10 milliárd forintos uniós támogatást nem vont vissza ebben az ügyben a, a, a fővárostól. Én a Fiala való következő beszélgetésre nagyon szívesen utána nézek egész konkrétan e, ennek a, az uniós támogatásnak. Köszönöm hogy szépen, minden, akkor elköszönök, akkor nem, ezt nem várom. Felett, és nem is vonjuk vissza, a, a, amit megígértünk és amiről már döntöttünk. Jó, akkor legyen egy kis szamárfület, vagy valamit csináljon, vagy köstön bogot a zsebkendőjére, föléztem, hogy akkor föléztem, föléztem. Mert arra mindig hák is vagyok, hogyha valaki egy ígéretet tesz, hogy akkor hajrá. 061-800... De meg, hogy köztünk még nem történt ilyen. Nem, az, az ég nem, nem, egy, egy... egyáltalán a... nem, nem, nem, nem, nem. nem, nem, igen, igen, nem, nem, nem, igen, nem. Én sokat teszek annak érdekében, hogy azt a kört, akik rendelkezésre állnak, azokat megtartsam, bár időnként ellenkezője írlik rólam. 061-877, ha bár Érhetünk, uh, a, természetesen. A mert ugye az volt a kérdésfelvetés lényege, hogy a főpolgármester egy interjúban azt mondja, hogy mi nem tudjuk, hogy mit akarunk, és legszívesebben megfolytanánk, ha nem is tudom kicsodát. És őt. én erre nagyon határozottan azt semmiképpen, sen, senkit semmiképpen. És én erre nagyon határozottan azt mondtam, hogy mi egy korrekt partnerségre törekszünk. Persze, hogy vannak vitáink, ez egy ilyen ügyet határozottan nem értek vele egyet Minket egy De... pohár vízben ő is benne van. Igen. Szerintem az első pillanattól kezdve mind a szavaink, mind a tetteink mást mutatnak. Ugye a választás éjszakája Orbán Viktor kiáll a nyilvánosság elé, és azt mondja, hogy természetesen elfogadjuk a budapestiek döntését. Gratulálunk minden megválasztott vezetőnek, így a főpolgármesternek, fővárosi képviselőnek is korrekt partnerségre készülünk. Ezt követően néhány nappal, vagy nem is tudom, egy nappal a parlamentben Világosan kimondja, hogy minden megegyezés, amit Tarlós Istvánnal kötöttünk, az köti a kormányt, és betartjuk karácsony Gergely felé is, betűre és számra betartjuk. A kormány a maga részéről ugyanolyan feltételeket biztosít az új városvezetésnek, mint amilyeneket Tarlós István számára biztosított. Az első adandó alkalommal meghívta karácsony Gergelyt egy kormányülésre, Gulyás Gergely hívta össze nagyon gyorsan a fővárosi közfejlesztések tanácsát elfogadtuk az egészségügyi eh, javaslatokat, elfogadtuk azt, hogy a szuperkorháznak egy lehetséges másik helyszínét közösen vizsgáljuk meg, eh, 10 milliárd forintot szeretnénk januárban odaadni a főváros javaslata alapján, várjuk, hogy ezt írásban is megkapjuk, pénteken erről is egyeztetünk. Jó, ezzel együtt valamiért ez a képzet alakult ki benne, 061877, 0877... Mi, mi? A mi hozzáállásunk egy mondatot, ha mondjak, még Budapest nem lehet csatatér, ez egy érdekes Igen, társérlet, amit a budapestiek létrehoztak. Ilyen utoljára 98 és 2002 között volt, tehát jó régen, és az elmúlt 30 évben alig. Szerintem a budapestiek mindenkitől azt várják, hogy a politikai vitákat nem a szönyeg alá söpörve, azokat meglefolytott okay, de működjünk egyébként. és ezeket érdeket. a mondatokat befejezem önnélkül is. Uh, újabb van a vonalban, mind a ketten figyelünk. Jöreget kívánok azt, mondta, hogy ami jogszerű, tehát a törvényben, szabályokban rendeledek bent szabályot, az kifizetik. Én az iránt érdeklődnék, hogy 2020-ra lesz-e, van-e különbség a fizetési konstrukcióban? Tehát, hogy más jár -e a budapestieknek, mint tavaly? Igen, vagy nem? Ha a jogszabályok nem változtak, akkor nem, változtak, nem, nem akkor ugyanaz jár. Tehát mindig is a jogszabályokhoz igazodva fizetünk, és nem teszünk különbséget sem, sem a budapesti, sem a vidéki. Tudomásom szerint nem változtak, de a kérdés precíz megválaszolása érdekében a következő adással ezt is ellenőrzöm. Én úgy tudom, hogy egy a jogszabályi környezet nem változott 2020 Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Két apró megjegyzésem lenne. Egyrészt tisztáztuk azt, legalábbis én próbáltam, hogy Persányi Miklós nem volt szdsz miniszter. ez annak idén ön megértette. Azóta visszatért ez a szövegezés. Valamint az önnél állandóan visszajön hogy társbérlet, de nem áll befejezni, mert újabb hallgató kérdezés, és a hallgató mindig előnyt élvez velem szemben. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Azt szeretném megkérdezni hogy az a bizonyos adatszolgáltatás, amelyet a KUKA Holding vár az FKF-től, ugyanabban a módszertamban, ugyanazon adattartalommal, ugyanazon technika szerint kell, hogy megtörténjen, mint korábban, vagy ebben van-e valami változás? Köszönöm szépen, itt is azt tudom mondani, hogy ezek olyan technikai részletek, amikkel nem én intézem, az én tudomásom szerint, ahogy az előző kérdezőnek elmondtam, itt nincs, jogszabályi feltételbeli változás, de a 100%-os biztonság érdekében az adás után ennek is itt ennen a harmadik. Nagyon szépen köszönöm. Ha van negyedik kérdező, természetesen ő is előnyt élvez velem szemben. 061-877 0877. Én csak szeretném önnek elolvasni a lakásbérletnek a társbérlet az a fajtája, amelyben egy eredetleg egyetlen család részére épült nagyobb lakást, két vagy több olyan bérlő között oszlik meg, aki közül mindegyik közvetlenül a tulajdonostól, illetve a lakás kezelőjétől bérli a lakrészt, és amelyben egy vagy több nem lakúszóban jellegű helyiség közös. Ezt csak azért mondom, mert szerintem ez nem társbérlet. Hát nézze én itt a... Ön látott már társbérletet? Mert én láttam. Én öregebb vagyok, mint ön, én láttam társbérletet. Én, én személyesen nem, illetve é. olyan kicsi koromban, amiről nincsenek emlékeim az első éve. Akkor ez a második a dolog, a... én szívesen vállalom egyébként az ön szövegének korrigálását párthovatartozásomtól függetlenül, ez nem társbérlet. Hát hadd vonatkoztassak el, bár valaha én is jogász voltam a precíz, szabatos jogi fogalmaktól itt egy. Közeleti... Nehéz közéleti fogalmat próbáltam interpretálni, vagy átvenni, mert próbálok most már helyesen Igen, fogalmazni. de ez nagyon dolog jelentős, hogy a egy család részére ez olyan, mintha egyébként kormánynak és főpolgármesternek egy, egy... család vagyunk, Igen, értelemben. igen, igen, igen, igen de politikai családként nem. Nem, de ugye ez a, a, én ezt a francia kifejezést próbáltam alkalmazni, a Kohabitásra. Igen, azt már említettem. Francia mondják azt, hogy amikor a, a, az egész országra kompetens kormány, és ott nagyon erős jogosítványokkal rendelkező köztársaság jelnek. De ez más, nem franciaország. de Nem, de, de ugyan a, a helyzet az annyiban hasonló, hogy Budapest tekintetében két komoly kompetens szereplő van, a fővárosi önkormányzat és a kormányzat, és azt szoktuk meg az elmúlt 30 évben, több mint kétharmadában ennek az elmúlt 30 évnek 1990 óta egyszínű volt ez a két aktor Budapesten, és most az a réglátott ritka helyzet állt elő, hogy igen, de Ebben önnek igaza van, de ez nem biztos, hogy társbérlet. 061. Én ezen nem fogok összeleve. Oké, rendben van, én csak szóltam. Jó, rendben van. Egyszer még elvihet az a Na, szabad, önnel is szabad vitatnánk bizonyos kérdésben. Igen, de az nem áll, hogyha egyébként fogalmakon is dolgokon ugyanazt értjük. Tehát ha sündisnő, önnek is sündisznó, és nem a páva. Tehát azért ez egy, vagy tudom, is én egy zonkora szék. azért, fogalmak zavarossága a mai világban, az kétségtelen egy komoly probléma. Uh, felbetődött az a kérdés, hogy 061-877, 0877, hogy van ez a Hermina garázs? Mert ugye ez egy klubrádiós beszélgetésben Bolgár Györgyel hangzott el, és utána már cikki született a magyar hangban arra nézve, hogy ügyes trükkel hogyan húzná csőbe a kormányt a főváros ezzel a Hermina garázsal, amely ha nem jön létre, annak a pénze beolvadhatna a BioDom költségvetésébe, amely ugyan egy részéhez elég, de az egészhez nem, ugyanakkor meg a Herminagarás része a Liget Projectnek segítsen nekem, mit beszélek össze-vissza. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy tudomásul veszem azt, hogy van, még ha nem is esik jól, és, és vitatom is az alapját, de tudomásul veszem, és ez is a valóság része igazodni fogok hozzá, hogy van gyanakvás azzal kapcsolatban, hogy ugye csőbehúzás, meg akarunk folytani bárkit, stb. Eszünk ágában sincs, korrekt partnerek akarunk lenni, a főváros építésének, fejlődésének folytatódnia kell. Budapest igenis nem lehet csatatér százszor, és el fogom mondani, ha kell. E, Úgyhogy a Hermina garázs ügyében a következő a nagyon egyszerű helyzet. Volt egy, van egy nagy elképzelés ugye a ligetre, e, és ugye a liget, városligetben található állatkert bővítésére biodom, és ezen elképzeléseknek része volt az is, hogy esetlegesen épüljön egy Hermina garázsnak nevezetű, nevezett mélygarázs a Városligetnek az állatkerthez közeli pontján, és mind a ketten, fő ez is egy olyan, amiben úgy tűnik, hogy egyetértés formálódik közöttünk, főpolgármester úr is, meg jó magam is, meg a, a két fél is, a városvezetés, meg a kormány is úgy gondolja, hogy nem biztos, hogy forgalmat vonzó garást kell akkor építeni a ligetbe állatkert mellé, amikor egyébként az a célunk, hogyha ott a közpark felújítása, az új épületek fő bővítése egyszer talán befejeződik, megtörténik, akkor egy sokkal inkább forgalommentes ligetet képzelünk el, ami uh -huh. valóban a szabadidő egy gyalogos zóna legyen, például a ligeten átmenő útat, az a Kóskároly sétányt érdemes talán gyalogos és kerékpáros uh -huh. sétány alakítani, és teljes egészében megszüntetni ott a gépkocsi forgalmat, mondjuk a mentők, tűzoltók, egyéb kivétellel, és az állatkerti sétányon is, talán a reggeli órák kivételével, amikor munkába járás, meg a délutáni hazamenetel van, érdemes az átmenő forgalmat megszüntetni, a tömegközlekedésnek hagyni ezt, és parkolókat létesíteni, de nem olyan számban, hogy az forgalmat vonzon egy egyébként forgalommentessé, csillapították enni kívánt övezetbe. És ezért felülvizsgáljuk azt, hogy a korábbi elképzelésekkel szemben szükséges -e ez a herminagarás. Itt a kormányon belül is vannak viták, amit megint természetesnek tartom. Bán László a Liget program vezetője azt mondja, hogy igenis a, a, a, szép, a szép művészeti múzeum a liget vagy az állatkert miatt kell ott parkolókapacitás, mi ezt egy kicsit másképp gondoljuk, és ha az lenne az egyeztetések vége, hogy a herminagarás nem épül meg. Máshol egyébként a ligeten kívül tervezünk a környezetben olyan parkolókapacitás létesítését, mexikói út környékén, ami P pluszer parkolóként egyébként is kiszolgálja a hétköznapokban a budapestieket. Hétvégén végén ki tudja szolgálni a, a, az állatkert liget látogatóit. Tehát ha az a, az, a, az, az egyeztetések végeredménye, hogy nincs Hermina garázs, akkor mi azt az ígéretet tart, tettük főpolgármester úrnak, hogy a korábban a Hermina garázsra szánt, kalkulált összeget, odaadjuk, akkor is, ha nincs herména garás, odaadjuk a biodom befejezésére. Azt kérdezem... Bár, bár így is nagyon sok pénzt költöttünk rá. De ez nem elég a biodomra, de ez már akkor legyen a fővárosi, köz... a fővárosi önkormányzat problémája. Beszéltünk erre, ez egy tisztán fővárosi kompetenciában Oké, okay. azt kérdezem, hogy egyébként a közfejlesztések tanácsának mikor lesz a következő ülése? Február 26-27 valahogy Soká. Soká. Egy hónap. Oké, okay. azt kérdezem öntől, mert ez alapvetően önön múlik, és higgy hogy ezt őszintén mondom, de nincs sokkal kételkedni bennem, hogy a következő időpontra adna nekem itt mindenki előtt egy konkrét választ, mert akkor azt fölírnám magamnak. A naptáram nincs előttem, de hogy a jövő héten tudunk beszélgetni ebben, a valamelyik két tudunk beszélgetni. Jó, beszélni tehát akkor ezt most ne rögzítsük. De a jövő hetet rögtön. Rendben van, de azon belül. Tart. Jó, rendben Jó. van. Akkor én nagyra értékelem az ön hozzáállását, valamint azt, hogy fogad hallgatói telefonokat, a hallgatókat kifejezetten biztatom, hogy kérdezzenek olyasmit, kérdeznek, amit én nem, én nem is tudtam volna. Ö, a saját helyemet is a kérdezésben szükség esetén átengedem, és köszönöm szépen Füliás Valásznak a rendelkezésre állást. Nagyon szépen köszönöm, viszont hálásak. Visz viszont hálásak kívánom én is. Fújok egyet, aztán felhívom mohás polgármesterőt. Négy percük van, hogy bármilyen ügyben telefonáljanak, aztán el kell, hogy köszönjek Önöktől. Ez a lehetőség ismét 9 óra 4 perckor jelentkezik a műsorban. Most tehát 8 óra 33 perckor 061-877-0877. Csak a cél Kemeték és szindzser Izgalmasak voltak én Nekem S mondtam szólj csak szólj Örökké Rock'n'roll Hosszúha és a jazz, izgalmasak voltak feszt, és kádár Jánosék csak a rakkendrólt félték. És a nyugat, a nyugat legyőzte a kádárokat, szertes szálltak ők még a század vég előtt. Pici szobámban sírok én, Még az unokám is bobdilén, És a bitliszek, Már kápszerdéglerek. Egy telefon még belefér, 061877 0877. Ó, anyukám, anyukám, nézi, ide, nézi ide rám, Öreg kis kisfiad, a vad nyugat miatt. Jánosom és Kadarom, én a szemem lehúnyom, és szemhéjam alatt látok sztárokat. Merri Ró és még Csegger Rágú mi gödben úsznak el És endig orhol Hófehér hajjal szól Hé, hey, magyar magyarok! A koncept már régen halott. Szegények lesznek bizony, úgy, ahogy voltatok. Hát a franc hitt ezt kérdezlek, Vén Bob Dylan, hogy a rock'n'roll kifekvésben is szól. Amere én elmegyek a kertünk alatt, látom a virágokat. Jó reggelt, lett. Mondom nekik, ti virágok bizony, nekünk ez a korszak maradt. És édes ma dilén picikesszádat, puszilomén. Mind a ketten. Csett Tamást hallottuk. Jó reggelt kívánok, kedves Csorvai Ferenc bujék! Szépen napot kívánok mindenkinek, boldog új élet! Nemrégen egy hangulatkeltő, a szó jó rösszértelmében vett hangulatkeltő, megfelelő rész aláhúzandó cikk jelent meg, e, e, önről, illetve Mohásról, de inkább önről, Mohás polgármesterének fél év alatt kellene csodát tenni, vagy tennie. Ugye ez arra vonatkozik, hogy nagy valószínűséggel feloszlatja magát az önkormányzat és polgármester választás lesz majd Mohácson. Mi egymást valahol december második felében vesztettük el a szó átvitt értelmében, mesélje mi minden történt, mennyire megalapozott ez a cím, de hogyha gondolja, akkor teljesen elszakadhatunk a címtől, hogyan van ön és Mohács, pontosabban mondva Mohács és ön. Kiegészítést tennék ebbe. Igen, megjelent tényleg ez a cikk, de nem csak polgármestert választ abban az esetben. Hanem közgyűlést is. Hanem komplex közgyűlést, igen, igen, igen. Tehát ez, ez azt gondolom, hogy nagyon üdvös lenne, ebbe a, a millióban azért elég, elég nehéz dolgozni. Tehát magam részéről azt támogatom, hogy akkor akkor legyen egy új választás. Milyen a mélyű? Parancsol? Milyen ez a mélyű? Nem parancsolok. Tehát a, a, a, maga most a munka, az azt gondolom, hogy a, a, az elmúlt, tehát a kezdet időkhöz képest azért, azért egy jóval a, konstruktívabb a, és a, könnyebben járható lett. A, ez, hogy most az én áldásos köszönhető azt, azt nem tudom. Nagyon sok munkát és energiát fektetek abban, hogy az emberek lássák azt, hogy van más alternatíva, máshogy is lehet egy, egy önkormányzatot és egy város. Mit jelent ez a másképpen? Az, hogy komoly, komoly társadalmi egyeztetéseket és komoly véleménymeghalkatásokat teszek a városba. Ami korábban nem volt? Nem volt jellemző. És milyen ügyekben? Jellemző igen széles spektrumú ügyekbe. Tehát én szeretném azt, hogy, hogy az, azokat a dolgokat, amiket a város életét meghatározzák, akár a nagy beruházások, akár a, a kisebb javítások, felújítások, hogy abban igenis hallgattassék Gondolom, meg. Gondolom, hogy ez nemze, nem nemzeti konzultáciának a formáját megmondja, hogy ez hát, nagyjából micsoda? Jelen pillanatban még ö, polgármesteri fogadóórák az emberekkel történő ö, széles spektrumú beszélgetésekbe zajlanak, tehát ház van, ilyenkor? Vannak, igen, igen. Jelentős mennyiségek vannak, hát nálunk nem volt Ő nem érzékeli hogy... azt, hogy a nép nem megy el a erre azért, nem, mert öt nem, hónap nem. múlva úgyse lesz már polgármester. Nem, inkább az ellenkezőjét tapasztalom. Tehát tolongás van. Tehát, hogyha mit tudom két órára tervezik egy polgármesteri fogadórát, az legalább három vagy négy óra, anyjal jönnek. Ugye az nálunk ez nem volt gyakorlat. Talán. 90-es években volt utoljára polgármesteri fogadóra. Onnantól ez, ez az intézmény megszűnt, és a város lakosainak a véleményét nehezen tudta átvinni az önkormányzat felé. Én ezt én a hagyományjal, ha lehet ezt így mondani, ezt az első pillanatuktól kezdve szakítottam. A legelső intézkedésem egyike volt az, hogy az őrzővédő céget, aki a testületi üléseket védte, igen, azokat hát útjára bocsájtottam, és kinyitottam az emberek számára a testületi üléseket, hogy be lehet jönni az ülésekbe, és helyet lehet foglalni, ott is ott lehet hallgatni és nézni a testületi üléseket. Ugyan volt, élő közvet, volt közvetítés, ami nem élő, ezen is dolgozunk, hogy élővé tegyük a testületi ülések közvetítését, az idáig úgy működött, hogy gyakorlatilag minden helyre, ami volt a testületi terembe, az ülésteremben mindenikre rá volt ragasztva egy név, és annak volt fenntarca. Tehát az ember bemehetett, leülhetett, ha talált olyan helyet, ahova nem volt ragasztva név, de ilyen nem volt. Mert ugye ez egyébként egy kis befogadó képességű terem? Hát egy 80 főt. 50 és 80 között pontosan. És volna volt. érdeklődés? Igen, igen. Magam is meglepődtem, Azóta, azóta jelentős számú emberért küldik és jön is helyet foglal és véleményez. Úgyhogy a Facebook oldalon ott elég sokan írnak nekem, tehát van platform arra, hogy, hogy személyesen akár, hogyha valakinek olyan problémája van, javaslata problémája, akkor azt meg tudja írni. Ezek, ezekre egy nagy erőt fordítok. Hogy Milyen témakörökről a... van szó? Mondjon egy-két példát, hogy nagyjából a hallgatói érzékelhessék azt, ami önt foglalkoztatja Mohácson pár száz kilométerre a fővárosiaktól. Hát um, inkább azt mondanám, hogy az embereket uh, mi az, ami uh, foglalkoztatja. Tehát olyan ügyeket hoztak elém, amik uh, három, 4, öt... Magyarul négy, hát azt mondja, mondja az hogy ez adott időbe. esetben nem is az önötlete volt, hanem az ki. Ö, inkább most jelen pillanatban még csak a problémáknak a, a kezelése zajlik. A, ö, mondani hogy szerettem volna, hogy 3-4-5 hogy éves ügyeknek a lezárása nem történt meg. Mint a, ö, olyan, olyan ügyek, hogy mondjuk nagyobb esőzésnél az egyik utcát teljesen el, elönti a, a, a, a csapadékvíz, ami ráadásul úgy önti el, hogy mondjuk közben... A, Helyi sajátossága miatt uh, kijönt egy tomó emésztőt, uh -huh. gyakorlatilag 4-5 napon keresztül fekáliába úszik uh -huh. egy utcának egy nagy része. És uh, hát ez mondjuk óriási veszély, mint közegészségügyileg, mint, mint mindenhogyan. És el, erre mondjuk nem sikerült megoldást találni uh, x éve. Sőt, amikor a lakosok hozták ezeket a problémákat az önkormányzat felé, a műszaköztető felé, akkor gyakorlatilag még választ se kaptak, hogy most mi fog ezzel eltől. Hány embert érint? Hát ez körülbelül hogy 6-10 családot. Mit tud tenni, vagy mir miről gondolkodik? Hát ezekben is keresük a műszaki megoldásokat. Most talán egy, egy szivattyú cserével meg tudjuk oldani ezt a problémát, egy nagyobb, komolyabb szivattyú beépítésével. Ami egyébként a vizet viszi a hova? A Dunába. Uh -huh. Tehát kicsi volt ez De a, még a, azt a... megelőzően, hogy az emésztő kiöntene az már csak egy sajátosság, hogy ugye feltorlódik a csapadékvíz, és, és előbb-utóbb olyan mennyiségű lesz, hogy, tehát a, a, nem akarok annyira a szakmai részletekbe bemenni, de igen, azt várjuk ettől a dologtól, hogy akkor ez a probléma megoldódik. Nem pontos számot várok, csak ugye annak alapján, amit mondott, eh, Mohács csatornázottságának a mértéke az mekkora? Hát van még mit tenni ebbe a, ebbe a még, még jelentős része nincs, de nem olyan, nem olyan nagy a, a, a szám, de még van mit tenni. És ha azt mondja, hogy egy jelentős része, akkor az azt mutatja, hogy az, az nem kevés. Hát igen, igen, igen, tehát azért a 21. században jó pár utcában, hogy nincs csatornázás, az azért ez, ez, ez, hogy mondjam, egy picit azért aggályos, erre energiát kell fektetni. És uh, amúgy egyébként uh, építőjellegű, uh, építőszándékú dolgokat is kapok folyamatosan, amit megpróbálunk ugye beépíteni. Az Ez az elhelyezkedése az miatt van az ott lakóknak a pénzügyi helyzete miatt CDEF? Hát uh, nagyjából majdnem mindenből egy kicsi. Igen, uh -huh. beszélünk, városi periféria, uh, lehet, hogy a, a pályázati rendszer is... Uh, Oka volt ennek a dolognak, hogy nem helyeztek akkor a hangsúlyt azoknak a, a területeknek a csatornázottságára, úgyhogy elképzelhető, hogy egy összetett, összetettebb problémáról van szó. De... Ha már itt tartunk, akkor néhány dologban hat kérdezzem már meg, a földút az mennyire jellemző Mohácsra? Na, hála Istennek ez, ez már annyira nem. Az nem. A villannyal való el. Az utak állapota, az, utak állapota az, az, az, egy, az egy más kérdés, tehát az ott, is, ott is van mit tenni. Tehát azok az utak, amik uh, már útként definiálhatók, azoknak is nagyon sok uh, helyen azért. Okay. azért az a villany? azzal nincs nagy probléma. Ívú víz. Uh, sok helyen vannak még az becsöveink, amik, amik a, a múlt évszázadból ott maradtak és cserére szorulnak. Ezeket ugye próbálja a helyi vízmű cserélgetni, hát ott az egy külön műsort megérne, ugye a helyi a működése is. Itt meg egy milyen fejezetet érdemelne meg? Hát a, azért tudjuk, hogy az országban működő szinte összes vízmű óriási problémák vannak. Azért a csökkentés és a garantált minimálbérnövelés a közműadók azért nem azt prognosztizálják, hogy ez egy fényesen működő ágazat. Tehát majd, majdnem, hogy minden, minden ilyen közszolgáltató azért elég van véreztetve itt is. Hát ott, ott, azért, ott azért jelentős beruházásokat kéne még eszközölni, tehát itt azért a kormányzatnak van, van mit tenni átben. Tehát... Fűtés? A egy része távfő, azok hála istennek a pályázati rendszerből elég szépen meglettek újítva, tehát egy jó minőségű Központi rendszerrel vagyunk ellátva, úgyhogy ott, ott olyan, olyan, olyan nagy problémák nincsenek. Honké. A hagyományos tüzelés az mekkora részét jelenti Muhácsnak? Vannak még területek, pont talán az említett perifériás részek, ahol, ahol bizony még a, a fatüzelés és az egyéb egyéb tüzelés az, az elég markáns, de nem okoz a problémát. Én tudom, hogy Szekó József hát nem ez okozta, de abnak ö, boncolásos vagy bármilyen eredmény végül is születette a tekintetben és azért, hogy kiderüljön mindenki számára, hogy miben halt meg az előző polgármester. Nincs információm erről. Tehát felvitelezhetően én... a húsúgyáz okozta a igen. polgármester úrnak. A de ennél már. többet ön se tud? Nem. Van-e közösségi közlekedés, és ha igen, akkor az milyen állapotban van? Vagy ez... Nagy, nagyon minimális a, a közösségi közlekedés. Ez mit jelent? Hát picike, picike város, tehát... Érted, de mi, milyen közösségi közlekedés létezik egyáltalán? Hát helyjárat tulajdonképpen, Aha. ami talán egy vagy két kör a városon belül, tehát nem egy, nem egy markáns, és az pedig most vette át ugye a Autók száma. Autók száma, hát ez egy érdekes kérdés, ugye ebbe is, ebbe is kell majd elég tevékenyen részt venni, főleg a lakótelepi Ugye be. amikor ezek a. Mohács a lakosságának lakótelepek... nagyjából mekkora része él lakótelepeken? Hát, hát, körülbelül a, a harmada. Az nem kevés. Egyébként ez mikor létesült, ezt mikor építették? Hát ezeket a körülbelül a 70-es évek közepén. És milyen állapotban van ez? Uh, van még mit tenni ebbe, most a, a panelfelújítási programokban azok, amiket SOS-ben meg kellett csinálni, tehát a, a, az IMS rendszerű felújítások azok, azok megtörténtek, viszont eh, ahhoz képest mondjuk, hogy egy Pécsi kertvárosban milyen számban eh, csinálták meg a, a tehát nyertek pályázatot, és ez miatt újították fel a paneleket, szigetelték őket, korszerűsítették őket, ehhez képest arányaiban nézve, mert nagyon gyenge a felújítások száma. Azt áruljál nekem, hogy a lakótelepek népe a szó átvit értelmében honnan jött? Ezt most pontosítsuk. Hát úgy, hogy akik lakótelepen élnek, azok korábban hol laktak, mielőtt még lett volna a lakótelep? Hát valószínű, hogy egy része betelepülő, egy uh -huh. része pedig a város különböző részeidől érkezett. Van ma Mohásnak olyan része, amely az állapota okán arra vár, hogy legyen pénz, hogy azt lebontsák és átalakítsák, vagy ilyen része nincs. Vannak, vannak bizonyos, bizonyos részek, amik meg leromlott állapotokban vannak. Egy részére pályázatot tudott a város elnyerni, amit kimondottan szegregátumnak lehetett nevezni, és annak a, a felújítását azt. azt Körülbelül a tavalyi év végére e, sikerült befejezni, ott még tavasszal lesznek valamennyi átalakítások, de ez az már csak ilyen közpark és e, játszótér és ilyenek, azok, azokat várjuk a jó idők is, akkor azok meg lesznek csinálva. Olyan kimondottan, amit le kell bontani, az, az talán nagyon minimális. Mit lehet elmondani Mohács közbiztonságáról? Ezbe, hála Istenek azt tudom elmondani, hogy nagyon jó a közbiztonság. Köszönhetően ezt az előző kapitány úrnak, akik pont a múlt héten ö, helyeztek át máshova, a Siklósi Rendőrkapitányságra. Volt is nálam ö, bemutatva az új rendőrkapitány urat, aki pésről fog érkezni. Ebbe ebben nagyon komoly előrelépést tettek a, a, a kapitány úrét, a volt kapitány úrét, úgyhogy ebbe, ebbe azt tudom mondani, hogy, hogy parádé. Nagyjából áttekintettük, miről nem beszéltünk. Új rendelőintézetről olvastam, illetve nem rendelőintézetről, hanem arról, hogy fejlesztések voltak a Muhácsi Kórház szülészeti osztályán. Igen, hát ez egy, ez egy kardinális kérdés, ugye, mint minden városban a, a, a kórház. Itt mi is küzdünk azzal a erőforrás hiányjal, mint minden, minden kórház az országban. Erre most kapott is központi támogatást a kórház a, a szülészetnek a felújítására, ami gyakorlatilag abba, abba merül ki, hogy, hogy magát az osztályt azt egy kicsit ö, ö, kifesti, kipofozzák, tehát ö, ami, ami hát, ö, nem oldja meg az orvosi de talán hát abban, abba, hogy a, a körülmények azok, azok ö, olyanok, hogy ö, akár 21. századnak is lehet mondani, vonzóvá válik azoknak az orvosoknak, talán akik most jelen pillanatban helyet keresnek, hogy hova menjenek dolgozni, Hát bízunk benne, hogy, hogy főigazgatúra, korházfőrigazgatúra pont a, a múlt héten beszéltem, és jeleztem, hogy kettő darabszülészt még gyógyász érkezése várható, amit nagyon-nagyon idősnek nagyon tartok, és fel is ajánlottam, hogy bármilyen segítséget, tehát szakemberlakás, és egyéb, amit, amit tud a város segíteni, de azt, azt rendelkezésére bocsátjuk. Muszáj, tehát itt azért. 60-70 ezer emberről beszélünk a, a, a térségbe, ez a kórház megléte, ez az alapvetőség. Azt kérdezem öntől, hogy a Mohácsi Vágóhiddal van-e valami olyan, amiről érdemes beszámolni? Hát igazándiból ott is vezetőváltás történt a, a, a, az elmúlt évben. A, az új vezetővel még nem sikerült találkoznom, de de nagyon remélem, hogy rövid időn belül tudunk egy, egy megbeszélést létrehozni. Ugye ott az iparőzési adó, ami, ami érdekes egy ekkora uh, intézményem és a foglalkoztatottság, hogy minél nagyobb arányba próbáljanak meg mohácsiakat foglalkoztatni, erre született is egy megállapodás, még az előző polgármester úrral. Az iparőzési adóban pedig ugye van egy, egy kifutás, amit hát minden, évben, minden évben ugye egyre kisebb uh, az a az a mérték, amit a városi így elengedett, így ö, reményeink szerint ö, jövőre már talán ő lesz a legnagyobb ö, adófizető a városban. Végezetül a Lékőről kérdezem, amely nagy valószínűséggel annak a függvénye, hogy éppen ki beszél, mert hogy ö, ugye Pávkovics úr, aki közben a polgármester lett, jól tudom? Igen. Ugye ő azt mondja, <hül> hogy ö, Ön úgy járkál, mint valami páva. Ö, a, nem páva lehetséges, hogy rossz, egy másik állatot elefánt, mondok. Elefánt, elefánt bocsánat, összetévesztettem így. az elefántot a pávával, már pedig ez nem hiszem, hogy egy szerencsés dolog lenne. Csorbai Ferenc komoly változáson ment keresztül, az előző ciklus becsülete végig dolgozta, konstruktívan állt az egyes ügyekhez, amióta azonban polgármester lett, talán külső befolyásra megváltozott. Úgy járkál a hivatalban, mint elefánt a porcelánbólban. Páva, nem tudom, az fölszállam bármegyi házáról, hogy elnézést kérek a pávától. Az alpolgármester egyébként azt mondta, hogy kéz a kézben dolgozó mindenki felügyel mindenkit, úgyhogy úgy tűnik, hogy annak a függvénye az, hogy mit mond az önnel való együttműködésre, hogy melyik órában kérdezi. Szerintem a hivatal jól bevált automatizmusok működtetik, miközben a polgármester kampányt folytat, fát ültet, szemetet szed, ahelyett, hogy inkább azon dolgozott, hogy nerekedjen meg a város fejlődése. Az ő polgármesteré választását támogatták, Csorvai jelöltjét miért nem szavazták meg. Azt mondta, hogy előre jelezték, hogy Szigetit nem fogják támogatni, ennek okairól nem akart részletesen beszélni, mert az összefoglalták már egyszer. Minek a függvénye az, hogy ki milyen a, a, a, a, módon nyilatkozik arról, hogy milyen mohácson a hangulat? Hát, Belejött, hogy valakit azért. megkérdezek, ha arra mennék, és azt mondta, hogy nem érti a kérdést, milyen lenne egyik nap ilyen, másik nap olyan, de régen se a polgármestertől tette függővé a hangulatát, és ma sem én az, azt gondolom erről, hogy ugye ők szeretnék ezt a helyzetet megváltoztatni, és ez miatt ugye a kommunikáció is olyan, hogy engem Jó, és olyan a Mohács népe fel fog ülni erre az elefántra? Hát ez majd el fog válni nem sokára. Én azon dolgozom, hogy a, azokat a, a cukiság kampányokat, most ha a, a, a cukiság kampányon értsük azt, hogy, hogy szobálok az emberekkel Kinyitottam nekik a Városházát, hogy ne egy ilyen misztikus dolgot képzeljenek el, hanem bejöhessenek és az ügyes-bajos dolgaikat elmondhassák. Eddig nem mehettek be? Hát, be mehettek, de hát a sok köszönet nem volt. Miért? Tehát, nem köszöntek hát, nekik? Nem, nem, tehát mint ahogy az előbb is említettem, hogy a polgármesteri fogadó úrára számolva teljesítészetetlenül eh. 3-4-5 évvel ezelőtti ügyeket hoztak és amitől megkérdeztem, hogy rendben van, ezeket háromszor be már adni, és uh, mi volt az önkormányzatválasztat? Mit válaszoltunk mi? És azt mondta, hogy képzelje meg, hogy csak válasz se volt. Tehát... Azt állják nekem, hogy Mohácsnak ugye korábban különböző internetes lapokat és printeket említettem, de Mohácsnak saját kommunikációja van? Igen. Igen. Ugye az hangszórokon keresztül ö, folyik az utcákon? Vagy hogy képzelje meg? Nem, nem, nem. nem. Kisdobossal, hát, vagy kisbíróval kidobolja? Hát van van egy, egy ingyenes újság, nem is egy, hanem kettő, és abból az egyiknek egy betétlapja gyakorlatilag az önkormányzati hírek. Ott és ezt óhajcsa a nép, oldalga. tehát akarja? Igen, igen, igen. igen. Tehát hát, gyakorlatilag a, az internetes, város internetes felületen kívül ez az, amelyik... amelyik amelyik tulajdonképpen szóval. én azt feltételezem, hogy önnek olyan nagyon sok pénze nincs közvéleménykutatásra, de mi alapján állapítja azt meg, hogy ma éppen 2020. január 20-án milyen a közhangulat, és ez a közhangulat egyébként önnek mennyire kedvező, vagy mennyire kedvező Pákovics úrnak, miközben az ember ilyen kérdéseket azért normális állapotában nem tesz föl? Hát azok a, azok a, a beszélgetések és azok a helyek, ahova én, én eljutok most, tehát legyen az akár a nyugdíjas a különböző civil szervezetek összejövetelei. Az ott történt beszélgetések után is visszajelzésekből azt érzem, hogy ez az irány jó. De nem is tudnék elképzelni egy másik irány, tehát az, hogy az emberekhez, nem, nem is az, hogy leereszkedünk. Én azt gondolom, hogy ne se szabad emelkedni, tehát ott kell mozogni azon a szinten, ahol, ahol vannak és a gondjaikat, problémáikat meghallgatva, a városvezetést úgy irányítani, hogy, az, hogy elsősorban az emberek problémáira helyezve a hangsúlyt, tudja a várost vezetni. Nem, nem is, nem Ugye is gondolom, a közgyűlésnek a, más... a feloszlatása nem lesz nehéz, mert annak az összetétele azért a Fidesz számára kedvező. Az, hogy kezdeményezik egyébként a közgyűlés feloszlatását annak a határnapja nagy valószínűséggel a naptárban errefelé kellene, hogy elhelyezkedjen, miközben ő ezt nem óhatja. Én ezt ó, megmondom az őszintén, tehát legyen. Mégiscsak? Igen? Akkor, akkor, akkor, akkor tiszta víz lesz a pohárban, vagy ennél is tisztább. És ez mikor lesz? Hát ennek a, a maga, a, ahogy én körülbelül számolgattam, ugye sok összetevőtől függ, de ez körülbelül valahol a nyár közepén lesz az úgy választás. Oké, de mikor kell, fe, de mikor kell javaslatot tenni a közgyűlés feloszlatásáról? Hát az ott az április környéki testületi ülés valamelyik. És ekkora az intervallum a két időpont között, nem is intervallum, ekkora, e, táv, e, ekkora idő van a kettő között, az intervallum az más? Hát igen, mivel hogyha feloszthatják magukat, akkor ugye 90 nap van uh -huh. a, a választás kiírásáig. Én nagyjá... mit, mit javasol nekem, uh, mohá... uh, busójárás ügyben még úgy is kell konzultálnunk, ne aggódjon, nem szállást fogok kérni, tehát ez fel sem uh, Azt kérdezem, hogy mennyit, uh, mennyi idő múlva legyen nagyjából, két vagy három hét, Melyiket, mennyit javasol? Hát én azt gondolom, hogy ilyen három hét az, az a már Oké, okay. arról a kedről pedig fámolni. még konzultáljunk, amit ajánlott nekem, jó? Rendben, rendben. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, akkor én három hét múlva hétfő jelentkezem. Rendben, viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök Csorbai Ferencet hallották, Mohács polgármesterét. 061 0877 9 óra múlott 6 perccel a következő 24 perc azzal telik, amelyre önök viszik. Az első két hét, azt kell, hogy mondjam a kejfejjacsi történetében nem lesz a szétjen padra ültetve sajtóhivatkozásaink száma meghaladja messze az átlagosat és ma ismét internetes hallgatói csúcsot döntöttünk. Ezek persze külső, ha tetszik, formális jelentőségű dolgok. Ha ennél lényegesebbet akarnak, akarunk megjeleníteni. 061-877 0877 ma 2020. január 20-án hétfőn 9 óra után 7 perccel figyelek a van mire. mai napon szó esett arról a közleményről, amelyet egyebek közt a Kejfejancsi hatására adott ki a 12. kerületi hegyvidéki önkormányzat, és ami arról szól, hogy két csíkban szedtek le neveket. Egyet azért, mert azon Pokorni József szerepelt, Pokorni József neve szerepelt, a másikat meg már korábban megrongálták, mind a kettőt kiavítják, az egyiket kiavítják, a szó szoros értelmében a másikról pedig Törli Pokorni József nevét, és visszateszik, mihelyest ezeket a műveleteket elvégezték. Ezután Magyar Györgyel beszélgettem, a Börtön majd Füriés Balázs rendelt. Az elmúlt fél órában Csorbai Ferencel Mohás polgármesterével beszélgettem. Az elkövetkezendő közel 20 percben pedig önökkel fogok beszélgetni a felhívnak. Ha nem, akkor Joe fognak hallgatni. 061-877 0877 Figyelek, ha van mire. 877 8787 nulla, I'm mm -hmm. Igen, de ahhoz nekem el kell végeznem egy összeadást, uh, amit a tegnapi nap uh, nem akarta megtenni, de uh, a helyvidék önkormányzat uh, reakciója egy hosszabb írásra késztetett, egy ennél hosszabbra, mint még hajnalban meghúztam, és ezért nem végeztem el ezt a műveletet. Ha minden igaz, akkor holnap meg fogom mondani reggel, hogy melyik óra kapta a lettőbb szavazatot, 10-11 évfél, 1-2 vagy 3. Nagyon szívesen. 061 877 0877 még 15 percen keresztül. Ma a 2020. január 20-a hétfő van, a pontos idő 4:10 óra. Ez a kejfejjancsi minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és Fiala János korhatáros 14 éven aluliaknak nem, felette is a igen korlátozott mértékben ajánlható műsora. Elérhetőségem 061-877-0877, e-mail címmem dörö.fialajanoskukac.gmail.com. Fialak, ha van mire... lenne három percnyi csúszást tapaszt, tapasztalok az internetes adás és az, az, az év között. Nem sok ez egy internet. Fogalmam nincs, holnap nem találkozom azzal a műszaki az az az az az az az az... emberrel, akitől ezt meg tudom kérdezni. Még annyit tudok tenni, hogy megkérdezem, hogy másnál mekkora csúszást tapasztal, hogy másnál is van-e három perc, 061877 0877 hogy ennek a hossza az megy, tehát, hogy a hosszúsága az hol ö, válik ö, kibírhatatlannál, nem tudom, de meg fogom kérdezni, hogy a három perc sok-e vagy kevés. Ezzel együtt azt kérdezem, hogy van-e arra válasz, hogy máshol mekkora a csúszás. Most itt 9 óra 19 perc és 14 másodperc van Ugye az, hogy itt és most 9 óra 19 perc, 23 másodperc van valamikor, 9 óra 22-27 kor kéne, hogy visszajelezzék, hogyha egyébként másod és 3 perc a csúszás. 061-877-0877. Jó reggelt? Jó reggat! Jó reggat. Én nem értem, hogy hány perc, de egy picit soknak tűnik a csúszáson biztos. Most 19 van. 20. 09-20. 0? 0920, hogy... 20 Ezt tudja az autóban az óra. Hát egy 0920 20 van? Annyi Na. az idő? Na, annyi. Hát akkor nincs csúszás. Hát most akkor nincs semmi. Ja, hát akkor ezek szint, amiről beszámolt a hallgató, ott három perc, én nem tudom. Tehát most olyan dolgról beszélünk, ha a tapasztalatokon vagy a tapasztaltakon kívül én ez nem tudok hozzászólni. Itt 9 óra 20 perc, 30 másodperc van, ha valahol van három perc súszás, akkor ő három perc alatt valami olyasmit tud csinálni, ami a science fictionnek a birodalmába tartozik. Belemerni se gondolok. Jó reggelt! Na nézzük még ezt Nincs csúszás. Ja, hát akkor Oké, okay, köszönöm. Ez pontosan olyan, mint az összes többi jelenség a csinál. Egyszerre áll fenn két teljesen különböző helyzet. Ez sokáig furcsálódta, ma már az ellenkező lenne... 06 877 0877 bármilyen témában még 7,5 és fél 8 és fél percig Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, én két internetes rádióban hallgatom. A kettő fél közös eltérés van, és minden nap van egy olyan 30 másodperc ismétlés, akkor elmondja a szövegét, és utána még egyszer ugyanaz a szöveg, és akkor ennyivel csúszik. És akkor azt a csúszást már nem is hozza be? Hát nem, nem hozza De. be. Az ég marad, igen. Minden reggel, minden reggel, nagyon érdekes. Jó, el fogom holnap mondani a szakértőnek. És ez ma mikor következett be. Ez az első naptól kezdve. Nem, azt oh. kérdezem, hogy ez mikor következik be ez a csúszáshoz való szöveg, ami után már nem érjük olyan, tovább. Olyan, olyan vétóra húzkodik. Oké, okay, rendben van. Köszönöm szépen. Ér. Jó reggelt. Jó reggelt Nálam 70 másodperc. Köszönöm szépen. Egyéb műszaki ügyekről is lesz holnap szó, akivel találkozom nem a rádió embere, tehát csodákat egyelőre ne várjanak. Egyáltalán csodákra ne várjanak. Vagy várjanak, de ne tőlem. Vagy várjanak tőlem, de türelmet kérek. Várjanak tőlem csodákat, türelmet kérek, ami nem szép, mert valójában minden nap csodát tennék. Ez van. 9 óra 24 perc van, 061, 877, 0877. Jó reggel Jó reggelt kívánok nekem, 21. és 57, 01. Majd azt is meg fogom kérdezni Bocmarcitól, hogy miből adódik a csúszás és miből adódik az, hogy ahány hallgató annyi csúszás. 21 perc, 50 másodperc elhalható interneten az az adás, ami 19 percre mondta. Jó, hát elképzelésem sincs, tehát euh, tapasztalhatta, van ahol egy idejűség van, van ahol ezek szerint még a két percnél is... A, kocs a kocsirádióban kocsi ott egy idejűség van, az interneten van körülbelül ez a két és fél három perc csúszás. Jó, de az előbb volt olyan, aki azt mondta, hogy semmilyen csúszást nem tapasztalt, nem tudok hozzá szóni. A altórádióban nekem bejön ektre ugyanaz de az interneten van ez a két és fél perc csúszás. Jó, utána még egyszer mondom, nem tudok újat mondani, tehát az ennyi idő alatt nem okosodom meg hirtelen, független attól, hogy nagyon szégyellem, hogy nem okosodom meg két és fél perc alatt. Valaki írt valami okosat, de ez mégse olyan... 061 0877 bármilyen témában, csúszás, nem csúszás, amit akarnak, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, erre legyenek tekintettel, vagy ne legyenek tekintettel, vagy egyáltalán <tos> <tos> csak nagyon kevés a hátra. Nem volt egy jól hangzó mondott. 9 óra 27 perc, 8 másodperc. 061-877-0877 először 061877 0877 másodszor 061877 1 877 0 Senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, miközben mindenféleképpen kísérleti marad, akkor holnap 7 óra után néhány perccel találkozunk. Addig is pont, Janos kukac, a nevem, pont... Döröpont, Fialajanos a nevem, kukac, .com. Viszont Viszontlátásra! Becsúszott itt az utolsó pillanatban? Jó reggelt, éppen hogy csak a percekre reagálnék, kb. kettőben. Oké, okay, rendben van, további felmérést, ezügyben maga köszönöm szépen.